اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام مياشت دهرمت ببدلين مياشت دهرمت كلاب نزول دی آیات په عمره القذا کی شله نبی علیہ السلام ذوالقعده کی عمره ته او مشرکانو حدیبی مقام کی بنو صلح حدیبیه او شوا باغ کی یو شرط دا مو چې سکل به واپس زئی را روان کال به او دا عمره به نو نوبی د السلام په دغه کال لاړو بل کال په زل القده کې واپس راغی او دا عمرې په ووم کال د حجرت پورهکهه د دا معنا د شهرر الحرام به شهر الحرام هغه کم میاش کې پرې نوخوي هغې بدلله کې داشوه سو پوشو اے مقصد والے یو مقصد دا آیات مبارکہ امام بغوی معالم التنزیل کده سے ذکر کرے اے وی تاسوی دا عمرین بن کئی او دا غی قزام روگرزو لشپگم کالکے بن کئی فا غمو تاسو روگرزو لن باز علماء دام ہوئی چې دای سر فکر جموخ عمری لزو آسی نا دی چرت جنگ او راس رو لکی نو حدود حرم کې با جنگ سن گئی نو دلتاویا شهر الحرامو بیش شهر الحرام میاشت دا په پبدلید د دا حرمت کلا این بدعوکم بالقتال فیش شهر الحرام این بالقتال فیش شهر الحرام فقاتلوهم فيه کدی در سر میاشه د حرمت کی جنگ کو لو نتاشم ور سره کوي ول حرمات او د سې زون عزت من پر برابرې حرمات ستوي الامور التي يجب ان يحافظ عليها ها امور چ واجب دي چ داغی فازت دی وکریشی فمن اعتدى علیکم چ چزیاتیو کو پتا ذیاثه او کای پاغین یان انتقام د زیاتی والي بمسل معتدى علیکم پمسل د هغه چې زیاته کړه د پتا شو وتق الله او یری گئی د الله نا والمو پوه شئ ان الله معل متقی چی بیشک اللہ خشوشی مرگرے دا تقوی دا رو دے ورم گو تاصلوی اللہ و پس مرگرے کیگی پا او تقوی ستوی دا اللہ اوامر پورا کول او د الله د نواہی و نزان ساتل سم رچ تقوی دا دم رب دا اللہ نف قوفي سيل الله معلو لګوي د الله ال لاره کې او في س الله کې غوموي خدلته قري نه د باب د جال دی نو في س الله کې عموم نشتا فقو في سل الله معلو لګي د الله اللهره کې وله تلکوو مغور ځي خپل زانونه بیا دي کوم په خپلو لاسنو ایلت تهلو کاام حالکهته تباهته دات باره کې او لما او ګړتوجی حات کړي عمام بخاري د حې فرله نوقول نهکر کړي و نظلت حل آیاو ف نه فقا دا یا ترالی گلیشیوی د په بارا د لګولو کی دې دل کې دمال مال لګولو ضرورت شته دا زموږ د بیلیا وه سره ځکه کمال نه لګې نو جهاد بپس کیږي کمال نه لګې نو مدارش بسنګ جوړيږي او دې کی خدمات بسنګ کوي اوستادا بچی زامن اولونا بسنگا عالمان حافظان جوڑیگی نو آیاد دا نفقی با رکھ دے یو صحابی وی حملو کا پا جہاد کی پتول دشمن پا صف ورہ گئی نو باز خلقوی یلقا بیدیهی لت من منی کولوی وی تو خوزان پخپلو لاسو حلاکت تورو غرزولو یو شخص دے او پټول دشمنی یوازی حملو کام نو ابو ایوب رضی اللہ عنہو ناغوی وی انزلت حاضی لا یطفینا نایات زمون بارک نازل د دزانه مانا گانه مکوی مونگی پوئی بو مون کله چې الله مدد رالی ګلو مسلمانان ډیر شل نومونږ انصار وي چې زمونږ بهغونه ټول ځای ش موږ په جات کې او فصل ل سمون ګډور شل حالما ما مف مووا لنا راشيئ موږ به د معلونو کې دیره شو دد اصلاحبه وکووب د د یو قس مطر کې ج حاد ارا الله وی ولا تلقوا بایدیکم مل التهلكه الا یاترو لقلب jihad پر خودلو فرض دیو د سر د پاسه او ته پخپل پټیو باخ کلیه گیاه ندا خود زان پخپل لا سونو هلاکت تا غرزولو د غرزان فا لا سونو هلاکت تا غرزول سری اغتصار کل جہاد دے فرضی جہاد د پرې خو په خل دکان کارخانه او پټي کې لګیای د دشمن بغالب شي هر صبې تسنشیب دیو جناب ابو یوب رضی اللہ عنہ ترا خیر عمره پوري बुډاوالی پوري جہاد کولو تر دې چې قسطنطنیه کې دفن شو او قبر التده نگر ابو ایوب رضی اللہ عنہ وی تحف القابل ید الى تحلق سده هو ترک الجهاد فی سبیل اللہ دلالارک جهاد پری خدل آیات وی دی بارک نازل شویده بعض علماء وی دام د و صحابو قول دے بلکې دے جمہور دے والله تلولکو بیایدي کوم علت تلوک بیاکو نه فقطه في سبي للله مغور ځای ځونه په لاسو ځ د حالاقته د الله لاره کې پیسشيلهګول د بندې کېتهېږې چې غریب بشمږې چې ز به غریب شم لګوره مال لګې نو جهاد خو بغیر د مال نه کیږي دا مال لګول په دین زموم ته زمي ويسا لکهو صاحب موزم کوي روځي میسي خو یو پیسې مال چې کمزه کې الله وی وی لا نی لا گئی اې د الله حبيب فرمای ما نفعنی مال کمال ابي بکرن مالد شامل عمره فائدہ نظر اکړي ل کمال دا ابي بکر رضي الله تعالی عنہ د ګرد اعظم دیني صرف په مسجد بلګي په مدرسه بلګي په کندو یتیمانانو بلګي دالاه جهاد کې به مال لګي نو آیاتي مبارکت دې بار کړي والله تول قودي کوب ایلت تلوکه مغور ځای خپل ځونه په خپلو لا شو ځې د حالاکته غځه مو پرېخوا او د الله په لاه کې مال لګينوښګومانو کوی پهله چې دوس او د اللہ پر دین لگوم نو اللہ و بدلی را کئ من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزاقین اللہ وې سچې لگوي زماد رب وعده چې بدلی بالله في الإخلاف. حکما نساتے پالا چې مونږ له را راکئ ان الله يحب المحسنین بشک الله مین ساتي د هسته عمل کونکو سرا باب د جهاد کی حجم ذکر کو د کدوړو کی اشتراک ده په جهاد کې مال او نفس لګی او په حج او عمره کې مال او نفس لګي واتم الحج او العمره لله پورا کوي حج او عمره لله خاص د الله دफार ګور حج یوزل ف عمر کې فرض دی او بار بار سنت او مستحب دی عمره بارک ام دانور ائموی چې یوزل واجب الا بار بار سنت دا مذهبي حنفي دار کا ولو مرسو کینو دا سنت موکد دا او بار بار دا استحباب مرتبہ لری پورا کای حج او عمره للہ دفار درزاد الله او حجم په اعمال کې یو عمل نه الله او رسول گناهونه معاف کوي چا چې هرجو کو په صحیح طریقہ او په حلالو پیښو دوی دې د گناهونو اغنه چې کم د الله د حق سره څلک لري دا شفاک شو لکه بچې چې د مور نه پیدا شي او هاجه عمرې یو بل پسې یو سکول ډېر لوی اجر راغله تیسره سو فایدی الله بني ادم تورکئی یو فاغ فایدو کیدارا نبی علیہ الصلات فرمائی فرمایي الله حبیب علیہ الصلات والسلام فرمایلی حدیث دے وئی تاسو کې درپه حجو عمر یو د سره اعلهله لمين بندې ته سمرره خیر ورکي یو پغ خیرونو کې دا یو پاغ خیرونو کې دا د د مسوتر الله وی رسول الله عليه السلام فرم تابي بین الحج الحجوللو پې در په والو کې پمن ده جو عمره کې حج مو کو نو عمره مو ک نو حج ک فإنهما ينفيان الفقر والذنوب دا حج عمره فقر ختم اي او گناه ختم اي كما ينفي الكير و خبث الحديد والذهب والفضه لك څنګه بنئي ک اوس په نواچه او داغي زنګ ختم کو او د سرو سپېلو زرو نخیره لاړو ولی صلیل حجۃ المبروره ثواب دون الجنه نشتا د حج مقبول د پار بدل مگر جنت ده و ما من مؤمن یذل یومه یذل یومه محرم الا غابت الشمس بزنوبه یوم مؤمن چې پکمرسک بهرم ده لو چنوار پريوزي ټول ختم شول اخرجه احمد او ترميزي وقال حسن صحيح او الله حبيب فرماي العمره الى العمره كفاره لما بينهما یا عمر تر بلی پوری پا دی منس کی ده طول وڑو گناهنو کفارلا والحج المبرور لیس لہو جزاون اللل جننا تا حدیث دی بخاری و مسلم شریف یا عمر تر نفس بل عمر کول دی منس کی گناهنو پی اللہ ماف کئی او حج مبرور د دی بدل نشت مگر جنت دی یو بل غط مسلر رسولہ <سؤال> سوره مائده کی ذکر کو ویشوک چ پکم نید کور تراغه غمرادی اللہ پورا کئ سوره سوره حاجتونه دی زڑکی تڑلی د مشرکان او تری کم دا وای اسلام لانو کو جکلس ضرورت بر اغه نزرب احرام تڑلو سرز شرک دا ایمدا کیدا سلا حاجتونه بدل ته پرکی لا پریشانئی بدل ته ختمیگی یو حدیث کدا سراغ لی تبرانی شریف حدیث دے و اما اهل لم وحن قد الا بشرا ولا کبر مکبر قد الا بشرا پیرا رسول الله بالجن قال نعم ويواز نغرا پور تکون کے محرم چلے لبیک اللهم لبیک لبیک لا شريك لك اللهم ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك مگر د لذیر ور کی دیشی په جنت سرا دی تلبی आवाज را پور تکول سرا دلد جنت زیر ملاویږي د جنت زیر ملاویږي او سمرا سمرا سمرا سمرا اجرنا دي ذا حج او عمره حج سره مخکینی حقوق الله حقوق الله ټول ګناهونه الاله العالمین معاف کئ پرکای حج او عمره لله د پار درزاد الله فئن احشرتم کچری بنکڑے ف سره من الح نو لاظم د په تاغو تاغه چېسانوي د قبان نه ولا تلی قو س کوم مکهله خپل سرونه حته بللو غل حله تردي چې ورسیږ سااروي د قوربان نو ورځ هر ورځ هر ورځ هغه مسئلې ذکر کاو د حج دومره ذکر کای و اې درې مخلق د الله ملمانه دي یا وای اې مل مخلق کتر کای الغازی والهاج والمعتمر اخرجوه النسائی فیک اسال د الله د فارو وفد یو غازی الله اللہ لا رکی بالحاجی او بالمعتمر دا جابر رضی اللہ عنہ حدیث دے وَيَا الْحُجَّاجِ وَالْعُمَّارِ وَفْدُ اللَّهِ حاجیان ومعتمرین دا اللہ ملمان دی دعاهم فاجابوهو اللہ راب للیو ندی دا اللہ داوت قبل کو زکل اب بیک مانا سدہ دکه تالهک راشه او ته ل بیک حاضم دا معاطمیره او حاجيیله بیک د الله غخته د الله حاضیرته غختې هم در روانیم وسهلووه ف هم او دا هوجااج مار د الله ملمان دي دی ک سوال کړی والله دا حدیث دے دا مصند بزار علامہ سمیم پا مجموع زواید کې ذکر کرنے او دا چونکی د علم حدیث پا ماهرینو کې ناوی رواح البزار و رجالو سقاتن امام منزری دے دیفن عالم نے اغم پا ترغیب و ترحیب کی دا حدیث ذکر کرنے ناوی رواح البزار و رواح تو سقاتن نو حدیث علماء الیکلیسانا دن ثابت دے دم معتمرین د حجاجون الہ الالمین دعا گانے کب لئی اب یہاں رمضان کے خود عمرے دیر لوئے سواب دی دیو جنہ مسلمانان دی کلیر پوشش کر یوزا الحرم کے او سبا دا یاره نه چې اخت دی شي دمون یو پوتون راغلی مو اوښ کوم ی که نه د حراې تړلی ناستې ځان د ب کوي مالوی وربی مالووي د پوه کوه ما نهخام اختر دی شي نو د رمځان مرېو غیر رمضان کې دا اسمما نزم کې فرک دې پوه کوو معکهګوری تو خو ځان د بکې اخیر ر داسې نه چېته اختر دی شي شا نظر د وې پر رمضان کې عمره د حج د ثواب سره برابر ده څنګه چا رمضان کې عمره و کا نو د حج سره ده یو حدیث کدا شویل لکه ما سره حج وکي علماو لیکلي دا جمله شاذ ده دا ثابت نه ده د عمرې ثواب پر رمضان کې سور ده لقد حج عمره عرب ته په خلق ده مالې نه سړې پوي کا دا سړې پوي کا چې شابه زر درو برکه ک دربانې اختار نو بیا خود شوال او دی عمروک ډېر لوی فرق دی دربزان او دی فئن اوف شروطم ای ولماوده احصار او د حصر په منس کې باز فرق کړي دی وی حسر ستا وی احسار ستا وی. احناف علماء کرام وی لکه صوفی کی کتاب انو کی ویلی وی حسر او احسار که شي شی او کباب فال شي د او و مانا دا امام شاکی رہ مولا وی چی یو احسار دے یو حسر دے نای فدی کې فرق کړي ذی وی حصر اې فالعدو و احصر فالمرض بعض علما و فرق کړي چې حصراږي کې وي چې دشمن دې منګ او احصر وي چې په بيمارۍ بنشي خو علماء محققین دی دي چې احصار او حسر یو شې ای اوسړي حرام تړلې د حج او دومري خداسي بیماری را لدی لا حرم څنګه نه رسیدلې ادا د عمرې نه د کړې او هغه بیمارې دې اوس د حج نه بند کو مثال په تورخ په مات شوا اوس دې بس کې خو هوې حرام کړي یا پلار کېدا سی او دشمن رکاوټ جوړ شو چې د اوس حجا عمره دا کولو لنده پریې نو دی به د خرام کیي او چا سره به خبرهبانې رابطه و کې چې زما د طرف نه هوو د حرم کې یو ضبه وکه کو وښې ضبههکو که غ ضبهه که نه بهتره دا خو په یو ګډم د دغاړه خلاصې سممرره چې قبانې غټه نو نوخوره وجدان زبح کا دی بدین کی احرام کلاو کی او کنه چې دا روکاوټ لری شو زر لری شو نو د باندې د دی حج او عمره قزا د باندې سره د دی حج او عمره قزا دا باز نور رحمتاوی چې کمځه کې سوک بن کړې شو ایتاد حج عمره حرام تړلې اپیوزه کی بیماری را لا یا دشمن راګه نویدغه ځکه دې دې صاحب او کی او یا ای اند په کذاب نشتا اند په نشتا دا علماء بیا مسله وې نبی رسول الله چې کم عمره لاله او فر نخل دا قضا شو خو په ووم کال ور سره ټوله خلک مې دی لاړ کله په اول سفر کړو سپوښي په خبر باندې بهر حال مسله د ائمه او پمنس کی اختلافی دی ایوی قضام پی نشتا قضام پی نشتا نو دید احسار بارک دا سوایی احناف علماء او مسلک موارد سوک پوش و محاسم و مذکر مسلک طا احرام دړلې د حج او عمره او یو دا شروک اوټ راغی چې اوس ادا د عبادت نشي کولې نو بس څا څا برابر بیت او کی حدود حرم کې دنه زمانه یا واجب هو او دې ته د جبر وای. نو دې نه بن خپل خري نه به مالدار خریدا د غریبانو د حرم د فقراو او شیره. هغه فقير لچا ورکا نوکتات یو افغانستان اوغه بلکیت تب بدله دوشر شکب تبدیل غاز ډیر خلک په دې دتوی التهغه غرانه یا وای نو بعضی درشل تل اړ شي الته فقرا ولاړي د سوق د می جبرو کینو غله ورکی نو غو ته زام اخلاص نو پاسانه تیوالی او جلاګم بلکیت کرا له او ته په بای افغانستان به شکل لشی یا په بای دیوانغه غریب یو شی قبول دبه مالدار مخورې شي دې په خوره الله حبيب کور تر هغه نو د کور د سبزی او د روټۍ نشکي خو دې شونده الله حبيب یې کټوي چې می کتلې وغهخه په خیدا مالو خو وغه نه ونجولای دای ورته قربان دا خو په بریری رضی الله نه هاچا صدقه کړي او تاسو صدقه نه خوري نو د الله حبيب وای لا ها صدقه ولنا هديه دا غېزه پار صدقه دا او موږ دا پار هديه نه بچي قبوله کا نو صدقه پاتې نشو ما زکات دركون زموږه ناسو کې زکات دې خو جتا واغ وسو زکات پاتې نشو اوس کتي په مالدارو خره خبره درست شوا لذیت دم جبر و خپلبه نخره انبه مالدارو فريده د حرم د فقراو حق له فان فا احشرتم کبنکڑے شویتا سود بیماری د وجنا یاد دشمن د وجنا انور مخکت له نشی چی ادا د عبادت دو عمر او حج کای فمست سر من الحدی نلازم دی پتا سو اچ آسان وی د سار د قربانینا اوخ دے غواد دے گڈ دے ولا تحلقوا مکه لایی خپل سرونهحتته یبللو غل حیو تردي چې ورسیږې سارو د قبان محله ځ د حالاللی دوتاب جبر او دارګې د دا دمې شکر زبه کوول په هوددو د حرم کې واجب دي۔ هاجی چې کوم قرباني کوي چې دمه شکر که کده ته حدود دو حرم نباروکا نو د ترک د واجبو کو دارنګ دمه جبر کچا باروکو د حدود د حرم نا نراهناف بنیږي غاړ اخلاص نشوا او سر خريل دی چې حرام نزان کو لاوي ځکه البته بنشوي بيماري دا یا دشمن رکاوټ دے نو الا بسر خره چ هغه ساروېدا حلالي دوزه له ورسي کی اول ته ذبح شي ا دې نور یو اسانه مساله راسته یا validity وي ہے استیراض فل او استیراض فل عمره دې ته سوې ا احرام تھړي اوستا شي یارا د جيبې رکاوړ جوړل شي دو څه ولابه کا اللهم محلی حیسو حبستلی الله زماد حلالي دوزه باغی چکمزه کید زبر کم نو احناف الامام د اشترات قائل لی او جن صحابه قائل لی خو بیا د مسالې په حکم کې اختلاف ده نا کم نور العلماء جی د اشتراط قائل لی ایوې لکه زومرکو را کوم و الله عمره او کوم زه کې چې الله بن کمل تب زمات حلالي دوی زه نو یې چې اشتراط دی او کوم زه رکاوټ راغې بس احرام بکولاو کې اگر والد احناف دې اشتراط قایل دي خود دم د ساقيته دوه قایل که کله خبر په ونه شو سو ددار عربو دوله ما وصف فتوا د حج بارک ځلې واخګور دا زنانه غریبانه عمره او حج د جلالدار <سؤال> چا په کې برخه و کی روزي حرم لهوره سیګي نو د ویری ج تاسو بدره راځي مکه کیه اپا سره اورم پنځه بابا په مدینه لا وزو توجو مدا کنه ځنه واخ بیا مسالات چې تاوان درځي او خپل مثلا باندې سمایي 20 غریباله د عمره نیت ته نو چور اسې د بس بيمار شه مهانه بيماري را ده د بیماری کې عدد عمرې نشي کوله اوس پدره مرز حکومت بس راغلی وي مدینه الذا نو د دا ذا دی ده اپدي حرام کې دا کبار لاړ نشي حرام عل الاحرام ځان ته جرب دي اوس کدا احرام دا وب ماته ته دا احناف و مسلک والے نو پدي باندې او دمبراوي او دا عمرم په لازم مشوره دا کدا احناف قائدن چه لازم النفل بالشروع نفلي عمل په شروع سره لازمی دی اته غنورو لمزه د اشتراط قايل دي اي وي ای دا به باقاعده خپل احرام ختم کی مديني لبزي قسم پليشتا سري سريشتا يسب پليشتا مدې په وګورا دي دا زنانه دزي يې لا گو پیسي چې مکريه يا د شربو یا ولچا یو سلسل روپۍ ورکړي یو یو 50 کال ته خویله جمع کړي دلته ګره یو دم چراغه بل راغې مثال په توګه په 50 وه د ګډ واغوستو نو 50 سونو 25000 روپۍ تقریبا جوړې شو ا چې بلم په راغې د عمرې پیڅې غوډې پسې ورکه ودا کدل ته تدز لغلطه بیا خامو پرتګال لبا په عمل کې دغه غزې د علماو ې سکره آسان کړی دی اوس دا چېکانو چې ملاړو نلته به دا ټې مغستو نو کله چې ترسی هغه ټیم خطر دي نو خو موږه رات و بچ میمن اړو اشترارات و هغه اشترات وکو نو هم رسه وکو مونږ دا ټ غستیو جمونګه دولسس بجې حرم ته د ل کېو کلته جلاړو بسې ساارو جا اسلامي سره بهسونه ته نو مون لیاوله سلسلی به جای روان شو نو جموږ رسیدو نو زمون ټیم ختم حل ته مو کتل موبایل کې ټیم ختم اوسه چل کاو خدا خوا بیا مو ټیم واه وسو نو بیا خدري بس الله سم مدد را غټه میرا کو روزنی وخت کې دا مسلې سکی دا مسلې پیخیږي بنا بر ضرورت چې اوسره مشقت کړي اوس هغه یو لا فمرې ل کوئ او که دمونونه د پرا وستل بیا یو مولا چې دی په بل راوللي خپلهشی نه ورکي تو دی خو لاې وایي دپ دربانې راغ پایهاج بیاده یو سر د کمره ک ناست حاجیانو نو حاجان ددې چا ګټ راړو دا نانې د جنایت شوي او او د ګټ دی نو دا خو مونږ حاجانو ل روان نه دی د یو مګې موډر خفه شو چې امام ګورنې کو دې یا کومه دې نو لا ګټمن اورې نو شو څه په خبره وای دې خفش هغه د مې جبر مبرل نه کتل وې که چېرې دې نو دې هغه دې موږ اورې نو شو نو دا اشترات خل حجه غيصې عربو لکه کوشش کړي په لوغه را تا صلیما وي په دې کې مفتلا دي بداسي اسانو غو دې زګوري دې روزېونو کې په خپل مذهب کې پتا دم راضي وګدار زيده مستيانوي ته پوسوک ايو مساله وي کي اوسنه نه اپوهه ده او د نه اپوهه ای د وجه نه ترک د واجبو کو نه په د دم ناراضي د دې احصار باره کې باځه سکه اي اشتراط فل حج کوي دې باره کې اشتراط فل حج کوي او دې باره کې روايات راغلي دي روايات دې باره کې راغلي دي شیخین و حدیث دے بخاری و مسلم شریف رسول اللہ علیہ السلام وردنشو علا زباعت بنت الزبیر پاغی وردنشو داد دا اللہ دا حبیب پرشتدارو کدب داد دا اللہ حبیب وردوی لعلکی اردت الحج وی اتاق و جوڑ دا حج را دکڑے نا قالت والله اللہ ماجدونی اللہ وجعتن قسم پا اللہ زخ و زان نموم مگر بیماره فقال لها حجی و اشتریتی و اللهم محلی حیث کا و حبستنی وی حجو که خیر دیشتیرات و کار سب خبر بوشن کنا دیشتیرات قطول علماء قائل لی په حکم کې اختلاف ہو دانور علماء وی سره سر د دم رازی احنا وای شرط صحیح ده خدام پی دسا کی تی داد مقداد ابن الاسود رضی الله عنه د نکاح دلان دیوا دغردی صلی الله علیه حبیب وای وایا الله زما د حلالي دوز باغی چ کمز کی د زسک بند دکم ل صحیح شریف کې دال فاظم راغلی فان لکی علی ربکی مستسنےت دا چې کوم شی کو ناغستا پر رب باندې شو بهر حال مسالا دائم مکرام فمن کی اختلاف ہوا او احصار او حصر مو فی جنذو فان احشرتم کو بن کڑے شويتا سبب د دشمنو د بیماری او تص دح جو دو مری په حرام کی فمسته شرم من الحدی نلازم دی پتا سو افعلیکم مصدافا دی کی دلیل لته په کلام محذوب باندې فعلیکم مسته شرم من الحدی نو پتا سو لازم دے اغه چی اسان وی د قربانینا او ذبحکه غوا دا وردي په غډيم غاړه خلاصيږي ولا تهليق روسكم مکل وي سرن خپل حتا يبلغ الهدى محلا چور سيغي هغه سارويد قربانا زيد حلالي دوتا فمن كان منكم مریدون هر غشوك چه دی پتا شو کې بيمار او وی هیزان یاد پدوانه تکلیف او زخم میر راس هی د سر د طرف نا سر کې زخم دی نو د سر د زخم د پار خلق ویخته کټ کای یاد باز خلکو کې په سر کې سر در دی نو چې سر له سره سم شي یا په سر کې سپگی شې وی دی نو دې داغه د zarar د فقول د پار سرخړی او د د خپل محل نه مخکې سر خریلو فتون ګړه ایات ک دیې کې تیر دی ف فدیتون ان خل په به فدی لا مید که د ووقت نه سره وښریلو هغه فیا سر د من سومن یا خو به درې ورې رووجین سی او دقطتن یا بشپغو مسكينا نو تا صدقه ور کوي نصف سوا د غنمو یا پوره स्वाद دي نور نا او نو یا قرباني کوي ادی په لغره زمون د احنافو او درتولو له ما یو مسلک دی یو ترک د واجب دی بلا عذر یو ترک زو واجب د واجباتو د حج نه دوزر د وجلا نا مسله باندې ځان پویو یو د سړی غره په مسلن پویږي دا حج مسلیله کده موس په شانګرانه دي د چاکه بلا عذر د حج په واجباتو کې واجب پره خو. نو دې بخا مخه د مور کوي عقد عذر د وجنه واجب پره خو. نو ځنه په دې درو سیزونو کې اختيار ده درې ریوجي دي چې شپږ مسكينان مړای یا قرباني کوي څوک مسله باندې پوښتوبه یا نو یو ځوا واجبات دهج ګڼ واجبات دیو علماء غټه شپږ ذکر کړي اباظه تقریبا دېر شپوره نه سیوا واجبات ذکر کړي نو ترک لرته واجب باندې کدو عذر ده جنې اختيار ده دې درو چیزونو کې او کنه بلا عذر و نیو بیا په اختیار نشتا بلکه خام خا بدن ورکه خاب ابن عجر رضی الله نو جلیل القدر صحابی ده ده پسر کس پهږي شوی وي رضی الله حبيب تراغه تعالی حبيب دا خیالو کو کو نجدت ذمر تکلیف نشتا لا ده حرام کو لا وی دو وقت نشتا نو الله حبيب اورتدا سرخ لري اجازه اتونو کو دوی د الله حبیب راغم ما کټوی لاندې پکې ورکول ور می بلولو ا دومر سفګې می په سر خوختو کې شوي چې ول قبل یتہافت را زی دې جوړې دي وی تانو تکلیف تر کړه وی بسره رایا دال از سره خل دی نه ادي درو سیزونو کې کم خوخي نو هغه وکا من شيام من مراد دی روجي صدقین المراد سے صدقہ دا, صدق دا چشفو مسکینان او تنصف سواد غنمو نہ باور کی یا پورا سواد دینو رونا او نوشق یا قربانی فیزا من تم کلچ پا من شیطان سو ختم شو دشمن لاڑو بیماری ختم شو فَمَن تَمَرَّثَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ چا چه فائدہ غستې د پومري سره حجتا فَمَسْتَيْثِرَ سر مِنَ الْهَدِي نُفَعَ عَلَيْهِ مَسْتَيْثِرَ مِنَ الْهَدِي نو پدوانه لازم دید قربانینا ایدی دیکی تمتو نموراد اغد فقہاو تمتو نه للا بلکہ تمتو پایات کیا ملا که حج قران دیو که حج تمتو دیو زکر در ایک دی حج افراد حج تمتو حج قران تو ذل برنو لگا علاقی او کسو ماسل حرم کی ملاوشو ماسلو تپوسی کولو واز عوام دې او یجب خبره ده الله پیغمبر یو حج کړي اده احلیلم پکې اختلاف دي سو کوئی حج افراط سو کوئی حج تمتو او سو وي حج قرانو حج یو کړي او احلیلم سو کوئی دا ده الله حبيب حج افراد کړي تشهجو سو کوئی حج تمتو او سو وي قرانو جمهور محققين وي الله حبيب قارنو سو قارنو حج قران نکړو وای چې فائد واغ استفادہ کول دمری سره حج لا ای حج تم تو دیتا وای د حج فمیاش تو کې شوک حرم تا د اخر نفس به د حج میاشتي شروع شي رمضان نفس شوال ذوالقعده او ذالحجه د تاسو یوه ځو روغی او لس د ذې حجې دي ته وایي اشھر الحج ورته وایي د کیچا عمره وکاو ابهې د عمره نه پښ ځان احرام نه کولاو کو حج وکړو نو دې ته حج تمتع وایي کما چې اصطلاح د فقها ودا یادا سره چې د حج په میاشتو کې تلو او د دو دواړو نیتې وکړو د حج عمره نو دې حج قران وایي نو مذاهب حنفیه او دینورو مذاهبو کې پد قربانی لازمه را امام شافعی مولا ویداده د جبر ده او حناف علما ویداده د شکر ده اوای د جبر ورتای وي او د حناف سو ای دادې د دا شکریه قربانی کوي الله ورته په یو سفر کې د دوه عبادتونو توفیق ورکړي دامه قربی چې مالدار خلک دلته ی غه علااودهګورئ اکثر حاجانو سره غمي اوی ته و قربې پووم نو دا دی کې به چلکو خاص کر پوختتنو سره ډ غام چې کله پیل نه ګډیره لږي که نه د دا ته پوسو شروع شي دی ځ نه او د دی قربی جوده ده او دغه د می شکر د دا د حاج د ووجدي د مالدارو د قربې سره سر تعلق نه دا حناف مسلکداري کې اوسړل ته مسافر نه دي ځکه حنافوي به با مسافر باندې قرباني واجب نه را نو, مقیم نو دے که دا حج پارازوک اوسړې موقيم دي او مالدار وب دي نو دې بعدا قرباني وکحي او دمه شکر بم کوي دل اختیار دي د خوه د کال تک یا غدل ته وي جما له وکي سپوز با وي په هر بار کاله ته او غدل د خو دمه شکر د دې سره تعلق نشته دته د به شکر زکای په یو سفر کې الله د دوی عبادتونو د دا کول توفیق ورکو د زیاده شکر په تور قرباني کوي ادم شکر نخپل مخړه شی مالدارم مخړه شی پریبانانم ته پړې شی فامس ته سره منل حدی د لازم دی په هغه چا شانوې د قرباني نه فَمَلَمْ يَجِدْ ذَاكَ نُبُنْ دِقْرْبَانِي أَوْ وَسِيلَ اشْتَغَرِبْ دِ فَسَيَا مَثَلَا ثَلَاثَ يَا مِنْ نُدَيْبَ رُوجِي فِي سِدْرِ رَزِي فِي الْحَجِّ فَارْزُدُ الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ وَبَنِ شِزَارَ جَعْتُمْ كَلَجُوا فَشَيْ پلو خارون تا یا په مکه مکرمه کې شوق نيسي مدینه منوره کې نيسي یا خلیل راشد او روجي نيسي وګوره مزابي حنفي دا ده چې دادرې روې رو ځا د قرباني وس او دیوبې زبه یو له سروجې دي نو دا عرفه د ورځې پوره دادرې روجي به پوره کوي عرفه را څو دې نه کنه او نن نه ځان په دې په خبره پوه نه کې. ها. په আরাفي راس بيلي. سلام. ها نن نه. ها. په پالي و نو سړی یو ها. د ذل حجې نه هم اورزه تا আরাفي رضوي. د دې پورې بدادری دې جی پوره کوي. مذهب حنفي دا دی. کچا আরাفي پورې درې روجو نیوي. نبیہ پد دم پدما نے قربانی لازمہ ہر دل شیرا پیدا کړي دې 100 مذاہب کدا دي ایام التشریق کی روزی نی ول ناروا دي ایام التشریق سره وای دا اختر دی رضی الله دی پښی دی درو رجل وای یا وای ویدی کی روزی ناروا دي وګد غدری چانیلی ول دانور مذاہب ویدی پکیدا پورا کول شي څوک پوښوي په ما سره به ايام التشريق کې روزي ني ول ناروالي هوک چار د قرباني په ځېله سره وي او دار په پورې دا پرنه کې نو د دغري په ايام التشريق کې او وبو بیا چې کوړتلار شي يا مکه مکرمه کې راغنو دا څه وکه اي زول ګر د دې دنیوي تعلیم سره ديني تعلیم زکوول هم ضروري وي او ځل مون حج کېو دو ډېر هټ وکیل راغله نو یامت تشریک کیچا داوت کو دا وکیلم پکيو دا غوې د ما خلنن روجا په دې خبره وانه نو ما خلنن خوروج حراماله اخرې اختر او دی په سې درورځو کې روجا نه ول دي او وڑو کې اختر کال کې پېذر عزیزي چې روجا نه ول پکې څه دي حرام دا وین ما اوس ماسپخین دا ورړونی څه پوېږي په خبرو باندې کوم شو کار شو داغه وکیل روزه ما تنه کړ دا ګور نه پوېږي د ما روزه او حرامه مونږ په زړسين کوجبای هغه وین نن اوس ماسپخین دا ورړونی نو کله نه کله دا سی وی چې دی د نړۍ وی تعلیم سره دی نه پکاره کلا و الله سبحانه و رحمه تعالې یو وکیلو وی مال حج کی ویش نبی علیہ السلام دا اکبر بادشاہ په زمانه تیر شو وی باور ته وی زناور هغه بل زناور لفظ دې استعمالولو وزناور ته دومره ډیګره یې دشتی اته لدا په تبليشه کې نبی علیہ السلام کله پیدا شو ناغه وکیل ویما اوس ورړولې کومغه شو کاغذو روزه څنګه فمل لم یج تشین منذ ساروید قربانای و سنشتا فصیا مثلثیا بن فل حج د درې رې روجی بنی سی پرزو د هچ کې یا ری رپورې به پوره کوئ وسبب سبعتن اذا رجعتم ورووج کله چې وااپ ش په مکه کې خپلو ځایونو ته یا متشریک <متحدث> تیر شي یا تنو ته واپشي ت کاشرتون کاامله دالس رووج د پوراو برابر د يرست آیات یو مسله ذکر کای خدای حج دا مسئلې چې طالبان له ذکر کو نو درې ځایونه چې چانی پی د حج په مسئلو نه پوی یا وای یو زمينه حرم په جاله اب ایزان سره دا اکثر نقش جوړکم او تاسو ډېر یې نو نقش غران د اوس بیا کوم کو بورډ وې بیا وې جوړکړو هغه بورډ مو چې پروتی یو ګره زمينه حرم دی دګاوی شریفین غیر چاپه را شرط پنځل لسمیلا شرط لسمیلا چرته زاغې نه کم دایو مبارک از مکه د دې حرم وای الله ورته د اسمان او د زمکی پیدا کې دوه سر دمر احترام ور کړې چې یو مصبک په یو ناقره یو مصبک په سره دې ته حرم وایي دی دې سره په زمکی تا زمينه حل وايي ور په پنجم وقېت دي پنجم وقېت دي چې نبی اسلام الله مقررك دي چې مشرق وال راضي نو د حج د عمره حرام باندې ځای نه تړي چې مغرب وال راضي دې ځای نه بسري شمال او جنوب وال باندې ځای نه یې مواقیت خمسه د دی دې نه غیر چاپيره د زمکه تا افاق وې او د دې مواقیت او د حرم په منځ کې د زمينه حل وې سو په دې زمکو په شکو په مثلا د حج د دریزم کې د نی پیجن لري په مثلا نه پويږي د حرم مصیدن کې تحرمي وې او د دې زمينه سیدون دن کې تحلي وې او د زمينه هله مواقيت نبار چې سوه کوشي کی د افاقي وای سو ورته وای وای ها جوړه کا ورته راځه وای ها ولڅه ولڅه معنی کې فولواړي ها سره سم دي سم وامه کې جوړاوا ها علی یو سره یو عالم طالب به په صحیح پوئګی چې د ادریس مکو پیجه نه وي آو کعبہ شریف جوړ نکا اوی زستل جو یو ورتا سټول لښکاري وای دا مثال پتور باندې تغییرا کوي دا کعبہ شواو وای ها دینه ګره ګیر چا پی دا زمينه حرم شو ها د بيو سيدون کی ته حرم وي د رزلته یومی قاد ده دی دی کې بل می قاد دا بل په زموږ واقع تی هاه وای سوچونه د دی می قاتون و او د زمينه حرم پوریش سو کو سیږي دته زمينه هلو وي او دته هلي وای د دی می قاتون نبار چ سو کو سیږي دته افاق وای او د دی کو ته افاقین وای دغه ور پدیزه حش نور لمساليب بينادي بي حرم کې چي سو که کې کباشندره اقدا بار نه راغلي نو دی چې عمره کوي نو دي زمينه هل برو شي کي چې احرام په زمينه حرم کې اوتړلو نو د ترک د واجبو کو په د وسره راځي پد پدم راځي اوس دي حرم کې چې سمره خلک مستخلو سیګیا د بار نه راغلی نو د حج مر احرام بدای د حرم نه تړي حرم د دی د دی د احرام تړلو زهره ټول حرم یې سره دی د احرام تړلو زهره وجدالا عمره د پارا وزکه دای بار روزی زمینی هیلتا چې عمره داکی کی ټول په زمینی حرم کې زکه عمره کې طواف دی او سعی د او په زمینی حرم کې دی نو کې زمينه هیل تر او نوته نو دواړه ځمکې استعمال نشوي اپ حج کې به احرام زکه د زمينه حرم نه تړي چې د عرفات لوځي عرفات زمينه حل کړي زمينه حرم کې نه ده مزدلفه په زمينه حرم کې ده منا په زمينه حرم کې او د غسلې عرفات بهار ده څوک لګلګ پوي شوی اوس ګورا دې کې روستي او مساله راځي دا دا هل زمین حل خمو پی جندو چاو پی جندو بای زمین حل دا هل زمین حل چه دی تا حلی وی دا دا دا دا تول از مکا حرام زہرے کمیثال په دور دے لکم مدینی منوری میقات تکریباً سلور سوا کلومیٹر نلده دے سوک دی, دی میقات ندی په سیگی نوګر د سونو نه حرام تړې که د وښو نه ک تړیو ک درو سونو تړې دا ټو لزم ک د صدا دا د زو پارا د احرام زه د خو حاله چګم زه لیکای که پهولو شوي په خبره واره دا ور داخلک نه زه ی حرم تا بلا احرامم رات ليش په مسلک دې آفاقی نه کم چې د آفاق نغیر چاپېرو سګي مواقیت او نپینزونه نو د دې کراځي نو د احناف او مسلکدار چې د بیا عمره حرام کړی یا د حج اسی باندې راضي خوستون کې مشکلات شول باز خلک ډېر وران وی د توائف نه د رضې پینز دو رازی. دا دا. او دوپېری راضي نو د احناف فتوام دادا ځکه د الله حبیب فرمای څوک چې کور تراغه او اراده الحج والعمره دا حج او عمره راځو نو احرام بثړي اقدا ټیکسي ډرایور د خلکو ډو راډي نو ارو وخت د احرام نشي تړلې یا غته ویځه به سامان رسه عمره ګنټي کې وو واپس بیا راځي ډرایورانو باندې پابندي ویځه به احرام نه تړي څو پوښوي دي مسلې باندې لګلګ اوس ګره پدی زمګ د مسلې دی عیاد کې بنا کېږي ذهن کې لګلګا نقش کېږي بیا جزا کوم الله اب ایلک متوجیش ہے ورد ایمه وغا جور نظر اللہ ری قبرونا در نور نڈکی اپنی در توس میں خیلشی ذالک کی شارست نام امام ابو حنیف الله مولاوی ذالک دا حج تمتع او حج قران لمن دا غچاد پارد لم یکن اہلوہو چنی وی اهل د ذو حاضر المسجد الحرام حاضر د حرام سرا اے امام صاحب وای حج تمتو قران واغ شو کی چی وراء المواقيت ها بھائی مسلمانې پوښې دي پيزو بي قاصول ر چشوک بار دے به حج او تمتو او حج قرات کوي د زمينه هلو د زمينه حرم والو سېدن کی دی با حج تمتو قرآن نکی دے خون نزدی فاصلہ کرے دے اروہ خمرکولی چنولی پخل کو تنگیراولی دے دی تش دا حج حرامو تڑی دی وجن امام سیبوائی که دا سوک دا مواقی تو نا آ پلن دی پا زمین حلو حرم کی دی او دی دا حج تمتو دا قرآن حرامو تڑلو دا حج تمتو قرآن حرامو نو پدئی با دم جبر رازی ہاں پا مسئلہ پوش ہوئی که نا دبانی با سرازی دم جبر برازی ذالک دا حج تمتو امام ابو حنیف رحمه اللہ وی لمن دا آغچاد پارلے لم یکن اہلوہو چنوی اہل دا حادر المسجد الحرام حاضر دا مسجد حرام سرام امام صحب وئی حاضرین دا مسجد حرام سوک ندی چه سوک من وراء المواقیت سیگی امام شاکر ایم اللہ وئی لم یکن اہلو حاضر المسجد حرام بسوک سابیگی چه دا حرم نفا دمر مسافت کی دی چه قصر پا کجوریگی او آئی قصر جوړېږي لکه اهليلم اتصل وي خبل وي اگر چې په دې کې اختلاف شته قام فقها داسو سل وي قائل لی. او 77 78 کیلومتر ته جوړېږي نو امام شاهفری مولا وي ذالك للملكي لم يكن اهلوه حاضر المسجد الحرام و اذا اغسوك دي چمن خان منهل حرم علا مسافه القصر دم را فاصله کیږي چې وصلور راکاته مزبقه د ورکا تکي اړ امام صاحب سوي بای ها وای ازنه یو وای وبلېږي تنه خپل نه کوي امام صاحب سوي دال کلمه لم يكن اهلو حاضر المسجد مراد دي ها بای سوخت د مواقیت نه باروسیږي ردی سره ټولې مسلې باز عواموم پوې وي یو ځل یو مرګري راغې چې دا کی و سېدو نیک سره د ماورته حرام خوريو نه تړلو پیسې کان می دحجر ادا ذمیقاتو نه دند زده سپو شي په خبره را. وګوره امي سړی هغه په مساله پویدو مته حجراتلی حرام دیونه تړلو ویسا کال مې د حج, حج را ده لصوص چې ورا الدندمیقات وی زمينه حل کړي مذهب حنفی ده کده د حج را ده لري نو د عاشور الحج عمره نکاي په ویلو شي په ذالکا اشارہ وحج التمتو تا ائمام شافی رحم الله کی اشارہ دا دغه هدیه او دغه لشرو جو تا ذالکا دا, دا قربانی چې سو حج التمتو کی او کده قربان یو سینوی لسرو جی لم لم یکن اهلوه حاضر المسجد الحرام د دغه چا د پااره دی چې نووي حل حاضر د مسجد د حرام سره دګ معامشاافې مولهئ کم کې والا یا زمینې هل ندي خلکو حج تمتو کولو نو نهپې پروبانشته او نهپې لوج یو او سمندر کې لامبو والله لامبو وای بلغ لرې وظا غور چلنه خاري په کې کړه دا چې وګوې ارشا په بل غلره ويسته ها ار چالل نن بوورځي ند سمندر د موجونو وصلري انا غمل غلره راسته شي په دې امام چې ويلم ام لا په کول باندې وتق الله دلانو یریږي خصوصا د حج په مسلو کې او پور پور عبادت ادا کوي ځان پو او کوي او تق الله فی جمیع امورکم وی رجید الله نا پټو لو کارونو کی وعلم پو حشی ان الله شدید العقاب بشک الله سخ عذاب ولذ الحج اشهور معلومات الحج اشهور معلومات حج میاشت معلوم دی فمن فرض وفیهن الحج چا چ لازم او فرض کو فزان میاشتو کې حج فلا رفثا لذو النذکر تن قید بی بی سارا ولا فسوقا نہ بنا فرمانی کئ ولا جدال الحج نبا به جګړی کوي د مرګرو خا د معو سره پرزو د هچ کیت وما تهفالو من خیرین هغه چوکې تاسو من خیرین دڅ خیر اونی کو نه یا علهمه الله نوله پغې پوهیږیت ته ځو ودو د سفر سامان او سید چې حجرمرې تهځئ فان خير الرزاد التقوى وربطو خوك زان ساطل بيد سوالنا واتقوني زمانا يريجياه للالباب خاند انود دا اقلنوا ورمى وي الحج وقد دهج مياش معلوم لي د د شوال میاش دا ا رمضان پسی او ور پسی ذل قائدا دا او لس رزيد ذل حجری دا, دا احناف او مسلکم دے او د نور علماء او مسلکم دے ها سورہ شعبہ جواب میاش یولس رزيد ذل حج امام مالک رحمہ الله وای او د دواړه میاشېدي او زحید جمعپ کې ټوله ده دواړه میاش کېدي شوواله او ل الق او زح جمعپ کې سر د ټوله ده ځ کوی اممون نه هرر کې بعضې عامل دهج کېږي لکه توواې زیارت سر خلل رمول جمار یو ځانانهکه بماره شوه ز ده. نو دا تواف رستتو کوول شي فرځ لکه مثال په طور بانددي پهلوګوره د ا اختار پهرضبانې ځناانه بیماره شووددي لسر ځې باانهانه بیماری وه نو توافې زیارت تر کممې رست و کوولی شي دا ټوله میاشت کپکې ځې او قاتو کې دا ې او کله هج کې شي بعضې په حج کې رو کې اوله دو د دا خو په حالت د نفاس او د حیز کې د الله کور تهشي رالی دا به تووااف زیارت کوي نګوره دا شل دیچ بل کې سرویځ بروتو کوي پهې تاخیر چې د اوضر د ووج نه پهې ځنانه ستم نه دی ځناانبانتم نه ادم ممسی حج کې پېخېږي مشکلات راضی با زنانا ا گئی اولاد شی دوران حج کی او د نفاس مسئلہ راشی د نفاس مسئلہ راشی ناب درخاص ور کوي ا گئی تاخير ور کوي بیا پرات لوک امام مالک رحم الله و ادریم عاش تی الحج وقد ذهج اشہر معلومات یا استعمالو بي دي هیڅ پدې شوال کې کچانيته کو نو درسته ذوالقعده کې او ذوالحجه کې او ادين مخ کې کله نه جائز دي کنه ابال لو باز علماء بالکل روا نه غني احناف وايي سره د کراهت نه اله کو چا د نیت ته د حج نیت یو ترلو اي حرام يو لو دا ذمہ پابندی دی حرام غره نه دا احناف په د پاراست د دلیل دی مکروه دی خو جایز دی تاسو لمخ تیر شول یسئلون کانل اهلل قل هی مواقیت لناس ټول میاشتې د حج د فار مواقیت کړي دا احناف دلیل نه حرام میاشتې کول شي خو مکروه ځکه دی بیرгран کار دی د احرام پابندی دکه ارامړلو دیو به نکونهلی اوس به وخت نهکټ کې او به خوشبوي نه لګې نو دا دومره په بندې په میاشتو میاشتوړې رګران نه را. ده هغه درېڅور راې شوي هغه خلکو لګران نهوي ځکه احرام سره د احرام په بندې رالی دا میاشتو کې اس دی وخت لږ د پل به روان نو دیکی بیلا ک چاہی حرامو تڑو نو درس دے ادین مخیق کئی نو سرد کراحت نو جواز لری حج وقت می آشتی دی معلومی فمن فردو فیهن الحج چا چه فرس کو پدی می آشتو کی کو پزان حج او را حج پدی نو لازمی کی جتا داخلہ و کاؤ داخلہ منظور شوا احرام په بندې پهریو سیزو نوورځې ځانانه خوپلو جامو کې احرام ب کوي خدا به کو ګډې جاې بلدي کې یو صدر نه بلګ وئ ال سادر په د سادر په شان په سر کې اړړ کې کې د حجو دومرې او په خلب تلبیہ وی دي درو شون سره بهرب شو ها بایسه شو کله که چاتس دی په لغورا یو سړی لنګ تړلې او ساده په سر کړي خو لې انیت نل کړي نو شل رزق ودي داسه محرم خونړي د دې نیتو کی انیت جوړ کی وی خدا حج نیت په خلم راغل حکم چې فقها او ذکر کړي د عربی الفاص ال نريد د الح <تصفح> فلي اوله اللهنیريدلو عمرته سر حاللي دا دافااددي دا د پې غمبر نصابتدي شمالی ترمیزیو دنیرو کتابو کې دا سر راغلی الله حبيوي الله هم ل کا ح د الله هم ل ب کا عمرتن لاری اف دا سے الفاظ ثابت دي نیت نور الفاظ غره په جبنيشته د موز نیت د جوي الفاظ نشتا روجي نیت نشتا اوس به خلک خپل کاغذو نه و وبساو به قدد نويتو آه. دا ولکول کې نه وای دا الفاظ په پیغمبري چا جوړ کړي دا ځي دومره پښمنه او کنو سره پښمنه ده کې دا د نیت څه کنا لو دخلی الفاظ ديشته ا څنګه ژوند مو دوکه نه کیو به څو مګدل نه وې ته زه د لزانه عربي جوړ کړه کړه لزانه جنازي ته پرابای کی جوړ کړه د جنازي ته رابای کی مګو تاسو د عالم کز دګیو په پیو میا شو له عوام ټول مختلف جنازه بستکه او یو ول یز دکړه د کی ولوي بس په نیمه کی بریز د دادې چې بس الله اکبر دیو کړل جنازه کې کړه انیت امرن قلبی ون زمغو لماوی سشهری دیونه باز په شران شرایشت نه ترکات دی اده وی رسول رکات او د دې حاضر ما پس او پدی وخت ب سان شو وی رکات ته تله دې ته دغه چې د کور را فقاو یو مساله ذکر کړي ای توجب وکنا کور کې ما او د کولو یا تاسو کې چا او د س کو چې د ماس په هند د مز د په او د س مسجد ته چراغونو په خوله مازیګر میا ته ټولو امام پسې رفقا هوا ایموزو شو نو مساله چې ایموزو هغه دړه نیت موتبر او ال صحیح دلته خولې دې ستړې دې پاره کې ته رته ک په خبره پوهې نشوایې اې ما اعوذ زکو په کور کې د ماس پخین د مزدفره په دې نیت را ل مسجد ته پوچون کې په خپل ځانګړي موږ فرض وایي په خلو په مازیګر نه تیمام پسیوتره مزبیو شو کنه زموږه نیت معتبر دي چې کوم د زړه غو د خلیفہ کې اونونو کثیر واتم په خبره کې شي بس, بس الله اکبر وایي آ بھائی اصل کولی وخت پر غینیت خوایا خاص کار د اختر مزګي یاره وی استاد ویلیت رالو خایا د راتل <تصال> چې د پورنه اصلي د غنیمت ثلاثه سل راغله نور کليول د ساخ په وخت کې جمعه تل لراځي اوباز امام ولوي وایي چې امام په نیت کې دیات نو امام خو د ماتايي اڅت کار دی ول امام ولای کار ټول خراب کوی وایي امام په نیت کې سره دی وایي امام په نیت کې لري چې غټول امامان شوي کنا پای نو مقتدی فقې سو فته شو د ګور په سو خبرو حج لازمیږي وایي فمن فرض فيهن الحج चाहि لازم کو فزان باندې حج شک ای حرام سا درونه ځان نتاو کړل کې نيتو کو او یوزل تلبیه ویل فرض نو په دې دریو سيزو نو د محرم شو کلداشي مدینه منوره رسوږینو ال تکور کې سوکي په حرام بوتړی خونېت په میقات کې کوي مو څنګه چې حرام صادرو دې څړدي او په دې سره صادرو نو لنګ باندې محرم نه کېنال ال سميقات معنی چې دې دې بس کوي نیت وکأي او د حج مسلې ګور عرب دې دې مضبوط خبره باندې عمل کوي دغه مذهب حنفي دار وي دې میقات نمخ مخکم م سره د حج عمره نیت کول شي دزمګر حجاج او معتمرین چیزی نو دا سامتیا د پارا ایرپورټ کې بس نیتو کی دوبري دا هر بهدا طریقه دا, دا. جیاسکی الاده کی و نیمه ګنټه پس بمون په میقات تیری نو بس زر زر په حج کې احرام وتړي او بس او نیت وکي وای به تر لره نه وي او کله میقات نه ده نو دګنو صحابو نه د لره نبه نیت راغله خ سید العالمین علیہ السلام د میقات نه بغیر مخکنیت نه کړي ني د مدینه منور نه کړي ني د ریاض الجنه نه کړي ني د مسجد قباء نه کړي بلکې ذل حلقه نیت کړي نه وای غوا خبره هاږي چې کم د الله پیغمبر کړي په خبره هو پوي کړي کنه ها غوا خبره خبر سي چې د الله حبيب کړي نو عرب چې ګورای و نیت تک هم نه کوي میقات نه وکړي چاچ فرض او لازم کو په دې می عاشق پزان باندې حج احرام اوتړلو یو ناري نه اوس شل فلا رفصا مخکم د لفظ تیر شو ګره دا لفظ جما او صحبت تم تموي او دا فح خبرو تموي د دې کې یو غټولې معنا ده به فحش خبرې نه کوي په احرام کې او ابن ابي رباح رحمه الله د حج په امامانو کې او د حج په مسلو کې امام دې دایور دایور فحس کوي قول الرجل للمراه في حال الاحرام اذا حللت اصبحتكی وې رافس دې ته موي چې خاون خزلوي په حالت دي حرام کې چې زه حلال شم د تا سره صحبت وکم دا ویلم ناروا دي رافس شو په احرام کې ورته دا سي وي دام نه روا دي ابن عباس رضی الله عنه وی رافس دې د حج په دې باب کې صحبت دې دا حرام نه په احرام کې بيبي بی خلول نه روا دي اشاره ورته کول نه روا دي فهش خبر ناروازی دا ټول پر فاسکرالل فلا رفسا نو صحبت بني د صحبت خبري بنی او کم د دو صحبت دواعي اغه بني ولا فسوقا او نبنا فرماني وي ورزني سزنا امنه فرماني نو امنه فرماني خو سم حرامي پوجتا د هجو دومره حرامه تھڑلو نوص په حالت د عبادت کې شوي اوس خنور بنا رواني او زمي سيزونه داسي دي چې اغه د احرام نمخ کې نه روانو خفا احرام کې فسوق دی لکه اثر لگول سنت دي او حالت احرام کې لگول فسوق دي اب اي لکونا کټکول سنت دي او احرام کې کټکولي فسوق دی دارنگے خکار کول روا او حلال دي خپ حالت حرام کې حرام او ناروا دي ويختا غسل درستي خپ حالت احرام کې ناروا دي فلا ولا فسوقا ا وای شوف پوي شوپ نبئ نافرمانی امنہ فرمانی یادئی یا غاشیا یادئی چا خو نافرمانی ندې خدای حرام د وجه د نافرمانی کي ولا جدال فل حج نبد مرغرو سرا او د خادمانو سرا جگړې کې په حج کې اواسل کیدې چې نہ وره الٰہی العالمین دا دین تر قیامت پورې بازی غریبانان مشران زنانا په عمر کې د کور نووتیلی نو, نو اجه لار شه او دمره رښو غوري hebat کراجه به د جنگ د بغیر بل څه کار دي توې بل چا په نه کوي حجره زوکي یو څه دي یو څه دي دا هچ کې نه سوار پری زو د ماولې دل تیزه کم پر یعسب چګو د کې کدا د پرې خل بیا مته څوک سب پالای نو مې دل ته م پرې د چکي دی لړ بیا ور نه سوار پری عظیم جگغورا کې یې جنا سوارو سره سوي ځکه ما نشکره لګه را کړې نه د وګران کې تاسو ګورئ دا بازي او یا روزه آسان او چې دا سوار پکې دجیز کنه هوای لو جگړې بوې نه کې د مرغورو سرا ای فی ایامه پر ازو د حج کې ا په مسائلو د حج کې بم جگړې نه اول تبس قدرتی شیطان زور که جیرا سڑی خوڑیر د سواب زیل راغنه بده که ویساک آل رفا ده جمعه پر زوا اجان خبری که خلمنس کی حکومت چې ده رشلو قتل نو د زیارت پر زی کا او ویساک د ده جمعه پر زارفا و خدای ده افتیر زیلہ کار بداخل حکومت دمر زور ده چې دشتلوی اختلاق و خلق و حج خراب دسمر د بیدینه خبر اے چې ارا فننده حکومت وي شبالبې نو دارا فرز غفرز پک پات د ټول خلک خلکو هڅ سوچو و نشو نو دې خبرو کې د خلکو جگړی کله پنورو مسائلو کې جگړی او شیطان دشمن ده ال تبس باس مباحثه کړي ما صبرګین ان اکثر دسي چې دای مسجد نبوي کې یا بار دا جد پېنډې پېنډې شي سه کار خو نه ډوړی ته یاه میلاږي او د پټیننم ب غ به نو بس ګپ ش دی بعضې په ک سمدارې زهکس وې به مولووان بهلووا یا چې بدار شي خبرې کوئ داسې باید خبرو ل ب ل ک کوي نه نو په بعضېښ لږې جو دا شي بعضې پوښتون سری او غصان کوي که نه او یغ لکه نو لاس دره چا یا نہ هغه چې بیا جگړی وی پرزو نی وی بحثونوی ولا جدال فالحج او نہ بجګړی کید مرګورو سرا او د خادمانو سره په حج کې امام قتاده وی جدال نہ مراد دې دې کې کنزری سپک اسوره بنوي سپک اسوره بنوي دارنګي سایونو کې بجنګ نکې مه نا څنګه د حاضر پیډیر شي تی په وګره ها نو په مه نا کې حاضر دمر زه به لا ویږي د خبر نكتبی سوري دا په ډیر د قربانای وی دمر زه به لا ویږي چې د خبر په داغه نه کولا وی هغداغه نه سی واده لږه اوس پورا سره ځین چې تنگ زه درکو خو ني مهاجیان دای فتوا د په مصریفه کی د دیو لومب ش په به دجانو په ځې جګ دی یو و ماه او د زیینې پریخې اوا د خبر نتنګ ځې ورته میلاوي اوبا په یو شپ د با بهې ترقم کې به ترقم. نو الله د ستاسو د ټولو حج د س کې خاص ک داومبه بل حج کې د عمره کدا وي لکه تا به ګینټین د پههغ به پګټول کې د دطال دي چې ات بجی جیاز دي. چې لاړې تا خو حرام حرامم تړلې درځې چې جیازه فل ډټ شه آیا و بجا برابر بس کارځي مزدي شروع شي وای شي خبره تو زه نه جنگ شروع کلا غزې کې د سیوی حرم شریف کې رښتې وای مدیني له بوبو تاسو یو وبا جماس پخین ځان تیار کړي نو مکه مکرامه خو یو مشغول عالمی شهر دی او پکې اشاره لګې او خو پورا ارتبام د نوکلا غبس دی یوی بجې په دې درې بجې راورسې دلته خواجیان تیار دی د غردې د کنځول <سؤال> پختونہ دته او نسوارم ورته راالتلی نو بس وروره د کنزول او بازار ختم شي ګرم شي پکې بیگې په خبره ونه نو حج کې سفر دی کلب بالاړه کې بس خراب شي مزه چې چا بوتر یا بشری وای دته تاسو راځو کوم د خراب غو خراب بس موږ راسته هغه کوم چې نه وي نو اقیمه څو هغه وی دل جنگ شروع بس شیطان غ عبادت په سوري کې سکی خرابای ال تصفر د ټول اتلاړ بلډینګ ته یا ایرپورټ ته نو د حج پارزو کی په یو منډ کې سو جازونه کو زیږي او سو پرته کی نو ان عامه څو لدريشه نور سره کسان جهاز ولولاړ دي د نور ملکونو په سونو زړګونو راډ تاسو ګورئ زموږ یو ایرپور لته تاسو حاجی په سیده یا سکرور مبارزه راځي نو هغه یو به جوړ رسی تاسو چې درې به جوړ و ته خلک کوئی ذره وته یو جهاز راغلی نو چې یو جاز په دې پنزور جهازونه راځي ورته دې په ਸੰبالو وروخلکې کنه لګي دا ਸੰبالو دای کاغذي کار رواي تیارور نو حج او عمره تول څه شيری صبر زه کله ودی یو صرفنا تعالی صبری موږ د اوسې عمرې له لاړو نو چون کې عمرې راشت اوس ماشاالله الحمدلله شکر دې کولا اوس په پوره نو موږ دوه لسبجیو مرخه ته پکا د زیوځیک زی یا بچو فل نو وی اول تعالی بوللی نو برا سره وې موږ ګاډې پورو نو چون کې راشنو نو, نو موږ لتاړ ساری اټوب جو پورې ګاډې بلاو نو خدای موږ انتظار نو د کې شو دا شپدي هجو مر کی سی چې تاسو ذولس بچی ویږي باید موږی چې موږ دغنه راسو مدینه منور ور د کومه سم دستي گاډه ملاوه ده ساري مزبز موږ سو مدینه منور راکی په هغه موږ گاډه چې رواني دونه لس بچی شي به موږ سره واده وکه وی زبتا سو مزل را سو بسواله وي په لار کې روانو دس چې ته رښتې وي په خبره نه کنه خو د بر نه بچ کله چتهره بدلول مونږ چې دلته مزلجمه په لار کې راغی اوس پدی باندې باز خلک جنگونه کوي بعض شي د تقدیر د فیصلې وي نو په هجو عمره غرانانه ده هغه باندې غصاله د وخت لګي دوه غنټي دو نیمه کې چې خپه کلارکه دری غنټي کې عمره وشوا خدا با شل غنټي او سلو پیزر از انتظار دې ده دغه دوه غنټو نو دا انتظاري دي چې جنگونه راشي د کوی ولا چې داله ف ولا چې داله فج او نه به جګړی کوي د خااضمانو نو سره په حج کې دل ته وولما یو ووج به واقعهزی کر کړي اوي د نووي د اسلام او دابو بکر رضی الله نه هو سلی د سامان یوهوه اوغې یو غلام لور ورکړ او پهغې د الله د دا حبيب دووبو دخوراک کاکر انتظام. ابو بکر رضی اللہ <سؤال> عنہ ولارو غلام چرتا نو تر اسو شو غلام جره موږ وغول ورکړې اپاغه د سفر صاحبان دي لکه وی که تته شته روحان یې وخه ورکړې په دې خبر روانه وسیدیک رضی اللہ عنہ غصه شو ورته وی یوخه یوخه د روحان کلن کلن سمباله لاغور طببد دی رادي داله ه طبسم پول او زورو اله حاضلبحې و د محم لوګوره اهرام تړلی او نوکر غلام لبدې رادي خبرې کې ته وي یو د محبت طببی چې تاله لا زور نه خو جایز د خو مناس من نهله کپ نه شو په خبرانې او زورو ا دا حل ببحې وي د محم لوګورئ د هاج حرام دی او غلام له زورو ولا کوي وله الحج د مرګرو خادمانو د معنو سره جګړی من کوي پرس د حج کې وما تفاالو من خیرین هغه چوکې تاسو د سې کو نه یا عله مو الله الله پ پوهږي ته ځدو ځان د سفر سابان یوی حج لځې نو سامان یوسه مرې لځې نوځان سره باوی اوسا په ان نه خیر ت قو ورابا تو خود سفر کې ځان بچکول دي دا سوال نا یا دا یاthio ترجمه ده بخاريو مشريف کې او ابو داود او نور او نورو غونو کتابونو کې راغلي ابن عباس رضی الله عنهما وي يمن والبحج لر اصل ولايت تزودو خود سفر سامان مين راړو اي بوي نه نو متوکلون موږ متوکلون دي لو چرافل باب خلق و سوال کول الله د آیات روري ګرو و اي فتزود زان د سفر سامان او صحيح او تزود وي تعام او خراف د سفر د پاره فيارور ا تقوا فايات کې په معناي لغوي دا معناي شرعي د تل د پد اول معنا غره په سامان د سفر کې تقوا ځان بچ کول دي د سوالنا بدا دا د تقوا باندې لغوي دا شرعی معنا له مراد پدې معنا باندې دیو جن داد شریعت حکم دے دلتا علماء دی دلته نو ما واقعات ذکر کړي دي امام محمد رحم الله اسنې ورسره ویزه حج لازم او عمره له ځان سره سنوړو ویو لی ویز متووکلی نو نه امام صاحب پی پوښو چې باز رضا نه وی خو متووکلی بلکې متاکل وی وبای ناغور ته دا خدای را خبره ده خو قافلین یا واجر لارشه قافلی والا سره مزه ناغوی نه نه قافلی والا سره مزه وی بیا دا څه موایا بوایا علی ازاد الناس توکلت اجتو 16 یو شری روان دی او شیوري نه دی نوکا اسلام مینو دے انسانیت تقاضا رجیلو کی نمبر کی تاسو سو بورکوائی که نو بورکوائی امائن؟ اچھی تن دن بڑکی کی ورکی باکر نوی امام سے بورویچی متوکل زان للاڈ شا وینا کې کافیلہ کی بزم بیدا سی مو آئی جی پالنامی توقل لے خلقو جی سراغشتی پا غیر توقل لے سفر کی بوردہ کار بھئی موسیلے امر کرنے دے تکڑا سڑے بو خدمت کی تازو پی جنے اکرم دباره دغه ولې پیښېدله کاخې له لې دا ډېر تکړه سره ارم لاړو څوک سره د نکو له دې شپاله ویته مزه نه آل تبه په ستری کثم کول دا کوم مرګور له ویشي ټول رايو چې د هجه شپم ناشته نو ټول لنګ لګي لګي پیسې واچوي چې بدل غاراسو نو باده سره په کې پیسې نه چې هو کتا سراړل ټول نو مخ کې ورتاغلهاسو وینځي اوه یې پدینته ويو تاسو نه چې مرګره وتانګي نه کلا برګره وسنه کې څنګه بنا یو ځل مهمه لی شولې خوځېفه سهوله سماجونو موږ زنان راو نه مې د رواني هر چا مرچې پر نه راډي مې تاسو پیو کوي داغه خواندل وی و او ودو ذو راځي کی ذات راځي ذات راډي او توسو ذو خوش طبيت هي نه وي کنه مولوی مې د درځي او در دې نه موږ دا څه خرچو کټور به ته دهغ نه ځان سره د سرړي ته ځګدو ف د خیرره دا د سره سفر سامان یو سا از او لماوي دی دی کې د دو سفرونو ذکر کوي توجه کوي بیا به د تخواوا معانه ش شي یو د دنیا سفر دی نګور ځان سره دی پیسې وغستې ظان سره د خرچغسته او دا د تهکل نه مناف ل ده. په سفر کې سړ د د توکوونه منافدي صید د مکیلینو چې د حجرت سفر کولو نو د خراکس کا ک باځان سره س کړی ځان سره وړ او صید د مکیلینو چې حاج لراتلو نوځان سره ځ دوړیو او دو سفرې دي یو د دیا سفر دی یو د خیررت سفر دی ته ځدو ځان سره د سفر سامان وه اخلی. فان خیر الزاد غرب سامان د سفر د اخرت کی اتقوا اغه الله یرضا او تقوای شرعی لا یوغت سفر د چ ختمیږي نه د قبر او د اخرت نو بیا به تقوا په خپل شرعی معنی شي ابو هریر رضی الله عنہ چې کله وفات کې دونه جړلې حافظ ح خادم د پې غبر د ح د چاړیلی جاړې و, و دنیا پسې نه جاړمدي پسې نه جاړم جاړم په دی په یو سفر روانم چې خمیږ نا سر کاله نهدي د سر کاله نهدي یو لا کاله نهدي خو ما سره سامان کم نه امون شرط او جړل چې بسره سامان کړتي ابو هريره رضي الله عنه جاړي واي په یو غت سفر روانه خو سامان را سره څه سر ده کم ده لګوره تقوا تقوای شرعي داد اخیرت دا سفر سامان ده وتتقوني زمانه يري گيا ولل الوال ايه خاوندانو ود اقلنو ل سالی کوم جوناننیشتهلی په تاسو سګونه انطب تهغوفضلهمر ربی کوم داشي لاټي رس کې حالال په سبب د تجارت په سفر د جو د دومرې کې می رببی کوم د طرف د رستاسوونه ا دای مسله د هج د سړیلاړ دی دی تجارت کولی شي کهمرې ته لاړ دی با ورځ سره یو څه اس څنګه خبره خلک مسالې خپل کې یو بل ته ووسکه بعض خلکو څه پورې کول وسي وی وی دی کوم مزدوري له لاړ دی او حج ګورې دا غا زیديږي چې په څوک څه شک ده عربو کې چې خلک ديمي چې دا له پیسې نه درکړي د عربو کې چې څوک مزدوري کوي او په هغه پیسوي هرجو کو نو هغه باندې ساسروشي ځکه دا بالکل حلالې پیسې نه ځان خلک نه ويتی د پي سي در څنګه ملایويږي نو ور حجل او سلی لاړ دی او تجارت کوي نو دا شرع من نه نه بعضي کسان راغلي او ابن عمر رضی الله عنه ته موږ په کرایا خلک را بوزو د زموږ حج کیږي کنا هه پسور لو به خل ور لویولې مونږ کی حج مو کیږي او کدي اوسړي تاسو دې چې حج روان دی او د پکه نیت د تجارت هم نه نو ددنیت اخلااص کې سفرک نظر راغلی او داسې و خنده ده چې مقصد تجارت دی او دا هچ په کیسې طبی غونې دی خ دااتې چې ګړه موجوده دور کې و خیال کې او هر ملک دے قوی نو خیال به ساې نو بعضېې جاارتونه پهغ ملکوو کې ممنوعدي خاص کر لاه کې ب نه ک هلته بندېوا الله زمون په حالو رحمیږي ناروا خر خوشيونه دي داکه مخل کوچې ریډي پلharo په وذرولي کې خر سيدا شران حرام کار کوي لارې تنگ کړې څومره لارې ا دکانواله ولاره نه اته کرایه وایي کرایا او خلک انتظاميه کې نقصان راشي اغي بیر روا لو نظر از صراط اولی بدا ولن وی چی دیدین د لدیشا وګره لار بندول <سؤال> کو سو په لارکه س شیخ هرسه لارکه ریړو درو دکانداری کئ د حرام کار کئ سومر خل کو لددز لاسته تکلیف ته نازکه بلدی والا غرزی ک په لارکه سو ورونی بځی زوته سومرګی فونی کی جیل لوی رسوله موسی اوکس قصہ دل ادر خدمت تم کوله باه زړه عبادت هم ډیر کې خدمت هم ډیر کې دوزان سره سوړو د حرم دروازه کې ساده وروړو لږه نذر په تکلیف باندې ریاض الجنه کې مزه ومنتو کلیفوریا له اوکو یو ځکه بلدۍ والي جیل لور شوړو هغه سيزونه کې ضبط کله سچی خرسياب هم د ضبط کې یو ډیر پریشان او چې د همو سوپیږه نن نه او حاجی کډېرم گنہگار یو بسواني الله قبلې ما وي الله سبحانه او ریاض الجنکه مورتنا فنکل به الله چې موضوعی له موږ کې تلې بس الله سبحانه او بجوونه د اخلاص او توبه ويستا دا ورته ځنه تاسو د غزي د لمي سو افونه وړي او ساده دی غړوله نو بچ سو پوئګ بل دیواله بس کړي ال صلی الله او کسو خر رسول رسل کړي دا دمر په لې فلې لاله راځيانو له دا وه تعالی د کوار نو له دغه لار کس شیخ رسول لار تنګول رکاوټ جوړول دا شرعن سري ممنوع دي حرام دي ناروا دي دیو جن یو خبرم یاد لره کو څوک د لوی لاره بندو نو ځای ور سره کنه بځای ور سره اباې ک زه لري قبول لار بندول لار که سب دغه زموږ مسائل په دی حل شي لار دی ورکړل ته بیمار روان دي بړکی اتو ویني پرم یو سړے غریب ته فسدوري لذي او د 100 لاقو وزه ده تا پرې نو خراب دیکل کل شباب جواب څنګه ورکه یوزل سردار علي باي مو یو بار غره ورسره بل مو دې برجمیل ال ترافل چکوو د چیرال مو حنا وختم شو او یو د درې میله مزلمو پیدا له کومه ولي لاره توجه وکي وی له عربه دوا چالا دومنه مسلو حل شولې لا رمندې نو یو ماشوم د مور په خایګه کو دا شي جړل رشي دې ثګیو ورس تکلیف شو مه مادي مرګري نه وي جوړه تل خورو نه شوټینګ کولې وي دا هغه ماشوم د جړا د وجې نوم د ګاډي اے ماشومان جاړي زنا نه تنګي وي اته سر دلوي ګيري نه حج دیم کړه خلک درته بلایوي پټکې دی مواله الله رته بند کړي زموږ د مسائل دا حل رته حل دي ما زين سو دی دي کی جده لوي تم ډنګراواله بایس بیا اوس یو مصیبت جوړ ده په دې لار بندولو کې غلم په انتظار دي نو یو پارٹی پکې د غلوپ ورشي نو بس په دکانې ورداو کو چې سو سو موبایل ټولو تخته دي د دې زموږه واره په سوقي غجلسي جلوس لوټ مار جوړي کله غریبانه دي زمکه خرصه کړی او ځان له بشوله مزدوری لپاره اوغاډي غځه بس جلوس وا لغې لسوکو یله وروت کو په دغه مسئله ټوله خل شوه یا نو دا غوره ظلم دې لاره بندو تاسو له احادی څخه راشي یو یوزل جہاد کې پلارا کې سو تا الله حبیب و لر لانو لا نو کې کچا لار بنداو تنګ کذ د جہاد دو جہاد نه لې زموږ د مسئلو حل لارې بندول ني او چغي ناري ني زه بو د مسئلو چې کم حل هغه الله په حضور کې صحیح توباست لري او الله طرف ته صحیح توجه کوولې لیس علی کوم جناحو النشتری پتا سو ان تب تغو فضل من ربكم دا چې ولټوي تاسو فضل رزق حلال په سبب د تجارت په مواسمه د حج کې مېر ربكم د طرفه درفتاه سنا فإذا فا أفضتم من عرفات کلشي واپس کیږي تاسو د میدان عرفات نا فاذکر الله یا دوی الله تلبیه وای لا اله الا الله ای دعاګانیکو یندل عِنَّ مشعر عند المشعر الحرام تم مزدلف سراب ذکیدا جاهلیت د یورسم مټاوی هاجان د حج بفضه په زمانه د جاهلیت کې مکېدو کی نو دا قریش دای په مزدلفه کې پاتې شو او عرفات لبنځل وی مونږ یو شریف قوم یو مونږ د حدود حرم نبار بار نو نو چې د الله حبیب حج کول دای په انتظار او جگنه مزدلفه کې بوزري الله حبیب مزدلفین الان عرفات له درې دو بدع غرش د جاهلیت کې سکو بیٹه وي کوڅه حاجیان بټول میدانِ عرفات تمزی اب یا برا واپس کی گی ادا ده حج پارکانو کرے اور اپن حمد سبابانے چدا د عرفی و رزوی نو حاجیان ده منان لارشی میدانِ عرفات تا بسنو سورلو کی لارشی بازی پیدنم زی وکه تاسو سره سمرګري وي پیدل زو نو کوشش دا کوي چې سورلای کې بوزای یو زلمغلی وي پیدل زو چې کسانو را سره نو روان روان یو حضور از بځیو رسیدل عرفات لا الته بیا زه زموږندو ټول یو شانتي خې بی وي نو الته سه مندل ډېر مشکلات وی نو یو غټور په جنگونو شو د څهړي شول کا اجی اسیم جنگ تهیاري چې د مغيريوب جنگ یې استړی وکړو بیا غوړې په جنگ لور تیارو او جگوریم شور وکړو اد ادم رستړو چې د خوفه غوقت کډ ور شو لکه زوال لشي زوال نو پاول وخت التباغ وای هغه مسجد جوړ دې سلوور پیند شپق لا کا خلق رازي خدا سلوي خلاق خلق پکې نشی راتله نزال سر بانگ وی جمع بین الصلاتین او کی تصاحبن او مسلک دار ک امام وی کلووی زکر کم حدیث شراغل ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث ته نو ابن عمر رضی اللہ عنہ یوزل امام اعظم تمستن ورسدل نو ظالم جمع بین الصلاتین او کدی ا د کی فایدہ داوی ګره عرفات فرزمان د دو منزونه چوکي نوښت نوړ د او دس نه بيغه مشو کوف د پارس او دس شرط نه اغاز کې د سې چې څومره مثال په تور ما صفین مجلا او دس کې نو یو غنټه به قطار کې ولاړ هغه غنټه کې د او دس نه فارغ شي پر شکر وبا سکه لږه جمع بلړه اته وکوفه غو غنټه د بیا کما لګر په خپل وخت کې اوس به یو غنټه بیا قطار کې ولاړ هجي دواله وکل د شریعت په آسانتیا د عملو کو تا له پورا 100 غنټه د جړاو د دعا زیسه شو د دعا په قدر سمیداو شو د بیضه عرفات کې چې کله زوال وشي دو کوف وخت شروع شو اول بجمه به رسوالاتې نو کې دعا رات دماس فخین او دعا دماس جګر هرین پس به سو کوف شو د دا به د ماسخیم د تر ماخام مپورې الله ته جاړي طبیه به وي تکبیر به او غور دواوي دا عرفی په میدان کې سره لا الله الله ووحده وله شی کله له ملکو له الحمدو اولااک دشن ک چې کله نور پریي د دوکوف ټایم ختم شو. د دلته وي فده اوفضتون کله جرا واپ د نور پریوه نه پس من عرفه د دا ر نام میدان عرفات نار روان شي فذكر الله لا یادوي تلبیہ وای لا اله الا الله و دعا کوي عند المشعر الحرام ذ مزدلفی سرا اور مشعر الحرام طول مزدلفا طول مزدلفا دیتا مشعر الحرام وای اداغل ثو غرد اږي ته جبل قز حوي دغم ته مراد ده تعالی حبيبي مزدلفه تور دو در دو زيد مگر وادي محصر دي کې بسوک نودريږي وګر حاجيان برازی چما خام نور پريوزي فنا حمد ذل حجې سوق فدل او سوق پس ور لو مدریفې ته را موز به عرفات میدان دان کې کوي نه به په لاه کې سنت طرقه دا ده چې جمعه بین سواتین ب کوي د ماس خوتن په وختې به د ماخام موزه جمعه کويدي جمع ته ه اخی روئ د ماسپخید په مزک کې عرفات کې جمع تقدیم ماوه دا دواړه منزونه ب کوي پهدن راضوم دو دو دونیې ګنټی کې او جااج را اس ورلو کې کله رکاوټ جوړ شي مخې لګا دی ویني سفر نه کیږي پمشر پمشهر الحرام او مزدلفه کې حاجيان بشپته رہی ذا شپتي رول ذا احناف پنی سنت تي ذا احناف بني سنت تي خود سبا د مز نفس لغن ته مخفق بلود ردل دعاد فاره داد دا دا احناف فنج د حج د واجبات ندې سری د حج د واجبات ندې او دا سری وې د حج په قافله کې ضعیف امیر وي د حج په قافله کې څوک وي اله کملش کسان یو بوډا دراسره د دې بوډا په منل شي بیمار دراسره ضعیف په قافله د حج کې امیر وي د شريعت مسله ده نوکه چې سره بوډاګا نوځوي فاندی نو دای د شپې په سېسکم د مزدلفین راتلشي زنانې ماشومان دي زوي فاندی مونږ سره سره یوځه حج کول الحمدلله نو عرب تاسې چې نو مسره خبرې ای سره زنانو په ماشومان وی مونږ سره یوځه مزدلفی ميدان کې پریوزي او په شپه کې دکه دغه شرعیات مسله ورته معلومه دا نبی علیہ السلام بیبیانه او ماشومان د مزدلفی پشپره رخصت کړي او اي فج على د الله حبيب شروع شو يا ضرب افخاذنا موږ پس ورلو سور او د محبت د وجنې اپتونان راته ټکول وي بچو لاړ شي تاسو لا ثمر الجمره حته تصلع الشمس جمرا با اولئینا چنور روخی چی نایی لاری با سیار و لاری جمراولی ادنو روخل کو بارا که چی روخ دی سوزر نشتا سنت طریقه دالا چی دایی با دموز نا پس مدری گی و دعا با غاڑی نو چې دعا با اگده کی چی پوشی چی و سنور لدمرا وقت پاتی ری چی دورا کاتا نفل پکی کی نو دنوار در آختون با مخ که دموزدلی فین مناتران وانشی وشرکان چه بنور روخۃ الراطلوا رسول الله علیه السلام د مخالفتو کو او د نور خطو نمخ کیو قنز بنتا تب وقوف ختم کی اور ازب مذلفین مناتا کل شروا پسیدارفات نن یاد وی اللہ د مذلفی سر و ذکرو کما حداکم او د سی را یاد لکه څنګه تاسو تزمناسک او تعلیم درکئ دا څنګه چرڅړې د ځانې ستریقه جوړ کړې نا څنګه چې د الله پیغمبر د الله حبيب د مناسک او تعلیم درکړ کما هداکم کما علمکم المناسک رايا دويد الله لکه څنګه تاسو له تعلیم د مناسک او ان کنتم اذر کوي تاسوک من قبلهی مخکید دی هدایتنا او مخکید دی قرآن دراتلونا لمن الدوال لیل خامخا دبی لا رونا پوہنا ثم افیدو من حیث و الناس والناس بیارا واپششی د کم ځ نه چې راوااپس کېږي خل یاات نه مدلیفیله لرالی د مزدلیفی نه منته را شم بیا راوااپشي د مزدلیفی نه مناتته کمځ نه چې خلکو اپس کېږي دا به اختتر رې یو نهر نهاجیان به د مزدلیفی نه مناتته هاجی انو باندې داغ्तर مجنی هاجی انو باندې سني تعالی حبیب داغ्तर مجنو کړي چې دا حاجی پسر نور ډیر کارونه دي داغ्तर فرض دا حاجی سنور کارونه دي او دا ورځ د ډیر مشغوله ده دا د حج پرزو کې ډیر مشغوله ورځ ده د لوی اختر ورځ ده اول جراشی نو ژه اقبه به پهږې ټولي پهه بور ماه لګ لګ نقشه به د هزیین ک را شي د اوس د مزدلیف نه مینا ل او دا درې واړه جمرات په مینا کي نو دا به پریزی دا دو بهم دا خیره ن به پهږې ټوليه د چې کله دا حرام ډړ نه طلب به نو د جې ووی سارا به تلبیه طبیه بندنده دا حاجی د تلبیه ته مصرت اے الله رحم وکاس عمرې له بوشي نو چې حرام موټر تلبیه بوایو چې کله ثواب شو او کو نو بس تلبیه به بندش کڅوک تاسو غوړئ نو عمرې په طواف کې تلبیه وای نو دا دنا په حیځه وجه نه وای تلبیه بس بند شوه چې کله د تواب شو او کولو او دغه اختلاف ته چې دږي اول وشتو سره به باندې کې اختتام سره فرض د اختار چې حاجی جمرا عقبولی نو باځ جمهور وی لبلی گیټي سره ببنځه ربا جو علماو مسلک دار اخیرا للی گیټي سره بتل بیا بدشي د جمرا عقبید ویشتو نرستو با حاجی قرباني کای کده متمتع وی او کده قاری وی په مفرد باندې قرباني فرض نه دا اکه کوله نو مستحب ده اده قربانی نفس بس حرف ري سر خري نفس به جامي بدلي كي او کو وسي زور پکي وي نورادي شي شلورم دے دي طواف زيارتو کي دي ته طواف ركن وي ادي ته طواف فرزي موي الله ګوره حاجیختې تام اختتام شي نو د الله نه بخنو غواړی د شریت هوکم دا دی د دا هر عمل پهیختې تام کې استخفار دی لکهمونږ چې فراز موکوو د درې پ استخفار دی عمل د کو خواسیدي د الله د شان سره چې کم مزلا کوناغمون کولی شو. کم خوشو چې لا کوواغمون کولی استغفار و غړه چې سمر سومره کم د الله په عبت کې مراغلی وخفر الله هذا ال لا نه بخنو غواړی ان الله ب ش غفور الرحیم ډیر بخم کې اومهروبان نه دی ف د قتون بناې ک کوم کلی چې پوره کوې تاسو فال د ه او هرج ختم شو ف نورایا الله کا نورا ذیک کومه بهکوم په شاناند یاد دووستهسو پلارانوستاسو لره او اشد د ذیکاب یا ډیر په یاد دوو کې وي لکه تاسو چې څنګه پلاران به ایا څو مقصودونه دي روزان په پوهې کوي بای عربو عادت دا عرب او په جاهلیت کې به مهجونه کول نو کلچ اخر جمر به اوشت جمره العقبى نو التبر ايشار شود ابياب الدنيا كنو فخر کونو دي چاو الله اللهم ان ابن ابي كان زارع دي وجيت کې ناغا طريقه له نو ا وبي توجه وکړه وبي ته مال ما کوبر مال را دي دي کافرو پجاهلیت کې په حاجیانو به په مقابلې خرچ کوله که یو بسل مړول نهبل و چې یو نیمسل باړ کوم دا دغې یو فخرور زما والت بډی ر غټه خیملهګله حاجیانو دپاره او غټې غټې کاې بوي الله مععلم د سررا کې ل کاغلهې ورکړي فله یز کورو غېرابي د پلارار نه بغیر ب بل سوکنی یادول ودل سراغه وي زمانه د جاهلیت کې خدا حج نفس مو پلار نه یادول اوس پلار پريزه الله راياس کا باغ زړو اډو کورې چې دلو فخر مکه او ته د فخر سکارو کا یو د آیات مقصد دا او دا قول د جمهور مفسرین له ایو د جاهلیت په زمانہ کې به مو پلار او پلارانو د یادول وجور اسلام راغل غد جاهلیت خبر پریزئی الله را یاد کئ داد جمهور قول دی او مقصد د آیات علماء د ذکر کړه و یوا ذکر الله ک ذکر الاطفال اباهم الله د سر آیات ک له کما شوم بچې په مشکلات او س خبرو کې پلار مور را یاد ای او اس قتل وشه معصوم والی کې وې مور او پلار را یادول اوس الله رايات کا اوس الله رب العزت رايات کا ايو در مقصد علما او د دا آیات دام ذکر کړي ور د پلار د فار د نکړ د فار هر سره غسقي او داغ خلق لدي كي دا غب عزتین خلق لری کوي وی ګورو دا او د نیکونو د پارا سمره غوسه کیږي داغینہ زیادت د الله د دا دین د پارا پزان کی غیرت او غسرا ولا فاذکر الله ک ذکرکمعباکم رایاس کوي الله په شان بریاد او لستا سخل بلارانو لرا او شد یا شخص یا دولوکی تو سمرغ وسکیږي چې سګدي مو راپلار به ځتی کوي د انرژیا ته غوسه د اسلاد د بینه پار په ځان خرا ولا فمن الناس زنه خلقو نما او سګدي یقولوا ربنا ارزنا به سه مونږ را براکي ته په دنیا کې بس دنیا کې راکي مال وی ک حلال وی وما له في الاخره من خلاق نبع د د پارا اخرت پا کې صبر خا دنیا غواړي او اخرت غسوال کدر لنکې په زړه کې تیریږي کدر لننه د تشا ټول فکر او د ټول اوامن مقصد چې دنیا را لو یا خیرت کی وے سنیزه کد دنیا کی سنون اداستجرا اتو قران کی راغبی چا چت تشد دنیا مقصد دے اخرت پڑ کیم ن تیری نداغه فاره باخرت کی سنوی لکو گروی سورہ بنی اسرائیل فلسمفارکه اویاتی مبارک او گروی اتلسم من کان یرید العاجله عجلن له فيها ما نشا من کان یرید العاجله سوق چه را دل رید دنیا اے منافق دے تچھ دنیا مقصد دے کافر دے یا ریاکار دے تچھ دنیا مقصد دے عجلن له فيها پتلوار بور کو دلر پدی دنیا کې مان شاو سمرا چې زمو خو خشی لمن نوری او چال چې زمونږه نراضشی دی قیود لو ګری و یو کافر منافق او یاکار خوبټوله دنیا غواړي هملاویږي و سمرا مان شا چې زمو خو غجی غواړي خوبټور هملاویږي بچا طالبن چموږ اراده لرو څوګه د ژوند مقصد <تصفيق> ته دریاوه او یاد د منافق او کافر او یا کار بارکه ثم جعلناه له جهنم بیا وګرځوغه نه فار جهنم یسلاها وردن نبشیدتا مذموم محمد حورا دتب بدر دویلې شی مدحورا او دې برټل شوي وي دا شان یاد سوره شورا کې مرাজি ولي کوي شلم نمبر دا شان یاد سوره هود کې مرাজি نمبر او دا شان یاد سوره نساء کې مرাজি یو سلسلور دیر شپ نمبر فامناې زنې د خلکو نهغڅوک د کولو چېوا ر بهنازمونګره به آېنا في دنیا را کېمونږته دنیا کې تش د دنیا غ می د کا ف دی منافق دیرییا ریاکار دی لکه د مومن دا حاللي وماله هو نب د د دپاره فاخې ب خل پ کې صبره وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ زَنَّ فَدْوِي كِي اغه سوق دي چي وای ربَّنَا اِز مُنْغَرَبَا اَتِنَا رَاكِي مُنْتَفِيْذْ دُنْيَا په دُنْيَا کې حَسَنَتَنْ توفیق د نیکای او فِلْآخِرَتِ حَسَنَتَنْ او په آخِرَت کې راکي بدلند نیکای وَقِنَا عَذَابَ النَّار باشو ساته موږ د عذاب د اورنا کورداي ولجامي دعاړه او دات چې او الله خو هي جواب کلم سره دعا چالفاز لندي خو مقصد پکې لري چاک پدی آیات باندې دعا او اوښتا سجده کې او رکوع کې سجده دعا جائز ده جا جا خاص کر نوافل کې زنانو کې یو فرض او کېږي چې امام په دې تسبیحات چې پورا کولې نو دعا بور شوې ابیاد دې سي د پښتنو یې عامیا پای شیخ سیو رحمت الله علیه و فرمایل افغانستان ډېر بہادر خلق دی قران الله دې د لا سنیمه دنیا د روس په شکل کې تباکا ابیاد هم دنیا د امریکا په شکل کې الله تباکا شیخ سی بکلا اثر واکث شاګردان هم د افغانستان وی هغه غانيان ټول جنتيان هیڅ کوم درې خبره پکی نه چا وی شیخ عبدالعزی رحمه الله علیه ویو جنه سوار د کوي د پای خوشطبیتی به ګوره دوی په خزې د خرصه ادرې چې موس په کلار راکړي داغه دې برخه خبرې کولې د محبت د وجه نه وی چې موس په کلار راکړي ها او ن سوار ا دایو شی ګورہ سمره کلهابات را لوم سره عالم دي رورم ټول عالمان دی والسه وی عالمو ترست هجرت په وخت راغلي و ګډه پلا رمالي خبره کوله اوسه بچ ټول حافظان عالمات دي به ما شي را بچرا وسلو خی به په شوګرز دم خی ماب ملاو نشو او دې جیمی به موسم او دا ټول سری سريتي کی وی ما وی دا دي جيبي راشي مسجد دا د هغه دی او بچي واده ناغوې موږ نه سړی شه دی ګونه رځي اوخته نو یم ته م هغه د بولا کار په واده کړو نو هغه پاکستان کې بولیاں وې چې دا په لور خور س هغه ستل ناروا دي وې د عاشق بولاله د چې د بل د شل دی ګونه او وړا خبره لا چې ویلار بندور شریعت کې جائز دي ناغول ویاکه صحابيلا راکه صباح نور زوله دوی دی ګونه شل زمنګ نغختو چې شل دیګریږي ورا کوي وې تاسو په لاره مال راول دی ولی باندې پېلې څه وې دې خبره وایي بدا اوسم نقصان پاتې دي او ګورکه تا مثال په تور پر نور پیسې واغسته نو غمره واپس وی ورکه نو ګټه دي د رب یې چېرګه پټکړې او یې سر پر سر به خرڅه کا اوبه د داشه د وخ سالي ده حساني ګور غني ما نا غني دي داغي نباځه ووري نو شې ته بار نو دنیا کې حسنه سزا رزق کفاف ه وې خل رزق سي چې ستاد ضرورتونه کم نه دي او زیاتم هم نه له بس خو جو ضرورت د عمر الله درکاي وې را کې رب مقتض دنیا کې رزق کفاف یو مان دلی کبیبی الله نیک بیبی په دنیا خیره کې یو دره ممانه په دنیا کې د حسنې سره د علم او د عبادت توفیق راکې الله د خل کتاب او د خل حبيب د سنت او علم او د کلی عبادت توفیق راکې د حسنې یو مانا بل داد نیک مال حلال مان د حسنې یو مانا دا نیکان بچي با علماء علماء حافظان نکا د حسنی او وانا دا دا خلقو تعریف ته تا پته ملي خدا شي کارونه در لالا اخلی شي ټول خلق کڅ ژوندې او ک خار ان بار دي ساتاری تا فونکاي او د حسنی او وانا د روح صحت د حسنی بل وانا دا د دشمن کافر مقابله کې مدد او د حسنی یو مانا او لماو دا هم کړي في کتاب الله تعاله د الله د کتاب فهم الله در نصیب کړی او د حسنی یو معه د صحبت و سوالی حیل دنیکانو صحبت دی د الله والله او په مجلس ک ناز د وخت د قبر د خیرت او د الله نه ملاقات خبرې کېږي د حسنی یو معنا د فراراخه ریزک دصف کفات ایشول بیا ها او اخیریت کې حسنات سلا جنت ته دنکی دل او اخیریت کې حسنات سلا د میدان محشر لیرون بچاو دارنګي اخیریت کې حسنات سلا آسان حساب او اخیریت کې حسنات سلا الحور العین د الله دیدار او د الله د رؤیت لذت دوسې پاتې شول بیا دیو جنا انس رضی الله انه ته سوکرا ثابت رحم الله اور کوي ان اخوانہ کیو حبون ان تدعوا لهم وي دارونه دی راغلي انس رضی الله انه ته ییدا خادم خاص د نبی له اسلام وي دای هینا ساتي دعا ولا وڑا انس رضی الله وی اللهم اعطنا فی الدنیا حسنا فلاخرتې خه ناوهېنابل <النَّار> ل سات خبرې بیلکسات نو چې کله پېدر بیا دوواره غړه نا غولې څه ده غړ ماغ د دنیا د اخت ته ش فریښ نه دی که په کې سپاتې شو د ته و جووا مې او کل وره د مشررانو مونږ ته مس ولی وم کې خوله خول دواه د خوی یو ځل یو عالم دی بچنه د پوس کړه تاسو ننمدته پوس ته مې چې سوال مخه لراشد وی تاسو د موس په اخیر کې ربانا اته نا فالدنیا واي په دې دلیل دی دا پیغمبر وی دی چې وايي قران کې راغلی دی وايي پوښیږي په خبره سوال باندې پوښیږي د ګرد د زی داسې خبره ده د زی دعا ش تخصیص په حدیث کې نظر راغلی وحدیث کدا سره غلی تشہد بو او بیا د درود او بیا د غره کی د دعان چکه خوای نو دا په کیموم خوخه کړي کپو نو شوی په خبره واله که څوک یې تخصیص دلیلو خاير نو تا دلیل نشته پې کپو مسله کوی نو شوی په سوال پوښ شوی کنه کتاله زه کوی چې اللهو ربانا اته نو د مص په اخر کې پدې راه له خصوصي دلیلو خاير نو د دې خصوصي دلیل نشه خدای دی حدیث کې راغلي تشهد به وې بیا په درود وې بیا په د دعاګانو کې په قران کې مانش دعاګا لې دي او دا الله د حبيب مانش دعاګا لې دي وې بیا د خوارکی د دعا نه چې کومې خوخه نه موږ په کډا خوخه کړې زکه الفاظ لړ دی او سمندر په کوز کوز کیسه کړي بن کړي نو دا جامع دعا ده دین ایلاوک چانوری دعا گانیو کی نوم ام درستی وجد دی دا داد عموم د دلیل دلان دی راغلی او دیکی چون کی جامی دعا دا ربنا آتنا یہ اوزنی او بھی سڑے ہو مونگ بوئی اللہ حما ربنا نوگورا ربنا قرآن کرا رسول بخاری شریف کرا گلی تو خدا کنے جی دوار راجع ماں کئی قران کہ واللہ ہمبو ایج تلاوت ساو او گدوا کہ وے اللهم ربنا لا اللهم پروایات صحیح او کی ور سر راغنی اے اے رب زم مونگا کی منت دنیا کے حسنا و فیل اخرته حسنۃ و خیرت کرا کہ حسنا ا تاسو غه مناغان و اورې دي راغ ټول دې تشا مينې دي و قنا عذاب النار ابا شو ساتې موږ د عذاب دور نا اے الله اغه اعمال او اسبابونه مو ساتې چې اغه سبب د جهنم دور جوړيږي د دور سبب جوړيږي لَذَا یُجْعَمِ دوارا اولائک دغ خلق غره اولائک کی دغ دواره ډلې مراد دی یواچو یاتنا فی الدنیا و مالو فی الاخرته من خلق او دا بال آیات چې ذی ذاب ذکر کړي اولائک دغ دواره فریقا لهم نصیب مما کسبوا دیل رب برخیدا نه چکړیلی والله سريع الحساب الله ډېر زر حسابوالده دا اول موږ ته سريع الحساب راغې دا به با بار بار راځي نو دلته د دې تفسیرونه واورې یا به روس تاسو نه تا پوس کوم بای ا دې په لور سوال راځي چه د ادم علیہ السلام نن تر قیامت پورش مر انسان دی دغه ځخاوړ جنگ دی د دورونو جنگ دی د کافر او مسلمان جنگ دی د ما او مغتدیانو جنگ دی وای په دې فیصلو به څومره وخت لګي وی والله دا الحساب دپد خپل عقل باندې متنه ډیر زرب حسابو کی ویلی رضی الله نور الحضر جوابو د چاورتوي سری اولي صاحب څنګه بزري صاحب ووکی ویلک څنګه جټول لرزق ورکای ور د ټول دنیا ماړه کا کتا لې وی دی وی بدیله بدی اور سورب مشوري ولا وخت له دنیا دی ګونا او په کول ولا دل دی ولا سمرو الله ولا ور کو سرته خبر نشو وی داسې به حساب کی لکه څنګه چ رزق وایه قیامت رزد نی می په مقدار به حساب کتاب ختم دی دی ما ورس چی ختمی نو جنتیان به جنت کی الله دې په کوم په خپل رحم او کرم راولي اور والا به اور تر رسیدری وی وګوره د غرض بوګ دیږي دی دی. او لړډی دا د اعمال په اعتبار صحیح روايات او د سلف او اقوال دی وای په مومن مسلمان به د قیامت دم رشید لکه فرض مسجد سره وخت کی ادا کی سوربشي او بیا دم غوستا سره فرض په دو منټو کې مضاندار سره د خلاص کړي یا اپا کافر په پنځو زر کال شي او الله قادر دی چې په یو میدان کې ولار دی پچې لنډۍ او پچې او دې سبدا سکیږي څوک له خبر شوې دا کوم پرزر باغ وای اپا چا شپه د کالو برشفه یو اس من ساراد دی 50 عمر اډو په پته پوینه شو په داولې تو برزر سبا شو عص غمونو پریشانو پرا مخ کړي نوشپید خلونو مرشوا دا غم شپه سبا کی یوش پکلوډو نو ورسی تاخد الله رحم د تعالی خوب روزته دا بیمار مار چې اوري او زیرګه کوي دا غنم چرته د شپه ته پوسوک چسور کال اشوا الله ډېر زر حسابواله دی یو مقصد باندې پوښ وي یعنی لی تول سربا په خپل قدرت ډېر زر حسابو کی یاد سریع الحساب دا معنا ده وې سر حساب کای مرګ او قیامت زر را روان ده نو کو skul غړه توبه باسي پکې وخت وخت مالا اکا سمال لگون غوارن نو فک انتظار مکوا نو دا آیات بدا سی ماناشی ایکو تارا بلن ناس حسابهم و هم فی غفلت معردون و ای حساب را نزدی دے او خلق سریا اے مرد دا سر دا پاسا و لارد دے و ای کسکول غوارن و فک انتظار مکوا یا ویاد سریع علی صاحب مانا دیر ذریع صاحب کئی قیامت گوارے ذرہ روان دے او دا اللہ حبیب ہوئی بو انا و ساعتو کہاتے انزما دے تو لوگو رے بخاری شریف حدیث دے ویزاو قیامت اللہ دا سرہ لیگ نو پته نلے چې چھ مرک ذرہ حضی ہو که قیامت ذرہ حضی کتوبہ و باسنوئی پاکے وح مالا که س کوول غواړی نو په کې وخت مالهبلکې دنیکو په کوو کې جلدی وک ووزکو الله هفيام معدو رایت کوي الله شمیر کولو شوکې یا من معدوات نه مرا د غ درې ورځ د یا متشریک دي یوقول په ک دا دی تاسو تروونه وو که اے دا پدرویش منځونو کی دي دارافید دا سبانه شروع شي اپدیار لسم د جیله جی د ماجیګر مصره ختم شي او تکبیرونه ګوره دادی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر, اکبر وللله الحم دا پتی زتی زویر پي <تصفيق> خو دې په ورو غو شي تاغ نو تاسو د دشمن دې پلا سوق جاهر رشتہ او جاهر کوي اچي چر تویر وان ته نه کوي او وي په هغه کا کړیو کې دیو چې الله او رسول یې جاهر وکا نو کو سوق دی موږ کو خلې نه आवाज نه راوسي اچي چر ته دي ویلي د لږ سپیکر ته کېنا وسه ساری جبانګوی راشه په ځان لګه هلکپ را نو په زور او زور الله الاه الا الله ويا باي تاسو یې غني ثواب یو ګر تاسو نه نه دی باسر پاسي دا فارو دونکي بچی چې به سو نو به موزم کړړی لا وت په م هم کړړی اچی ب ولهیاری نو دا په دچی له لاتونونه شروع کي ټول ماشومانې بانک سره وله راوی که نو د اعزار وله لږ د ک ډیر دیله داس ماشوب د خ ولا وای جره بانکې به ل تلا اوسم وکم مب وکم چې دا بچی م سو پاسسی کهه نه ما به کارسم کی نو دا په ن به بانک په چې لهس چې پهځانې پهانېحل که او کهه نو په تا باې بوټ ککتهدي د شپه. نو ور ټول مشوماني نه ښکېرول د لو سپیکر استعمال په کار دی چې سوي اندازي سره وي د هغه دغه تدبیرونه دا یو ځل مذهب حنفي کې پتی زویل سړي زنانبه وي خو په کلاړه به وي زنانبه څه کوي په کلاړه به وي موږ سره هڅه دومره شور به کولو چې موږ دې سنشل غوامو غواړي تلبیہ په کلار را او خبرې په پتیزه دي په ځانانو ته علاوه هم په کلار دے ذکر په کلار دے او خبرې دومره په پتیزه کوي چې یو د درې سنور جنان راجپشی یي څوک هم دې څه دې په کې بیا پای او دا روجن راجپشی چې چا ډېر درو یو غل وړ نام مې ځاوي نه چاسوي یو په کیو چې خزې را جموي خو بالکل شور په غلې نه پور کچ استاد اجازه د روغ دي کنه چې تاسو په وړو چاوي دي چې خځه راځه باندې او شور رښتا اوس په کتاب تاسو مو دا په تمبل کې تاسو څو یو یې کوي چې والی هاه ځکه مو په څو نه داسې په نسبت بار خبرې شروع وکړي چې څو نت کوي یا کنه کوي هاه واه تاسو لطفا وای او موغو جگورو خبرو لگرشی حالا که بانگی ہوئی جوابو رکا دواو گوڑا خپکلار کلار سنتو کا رایا دوئی الله پرزو شمر کرو شوکی باز علماوی رایات دا ماناوا دا مزن رستو تک بیرو نوائے زبحہ کے دری ایدی پرنگونا مذہبی حنفی کی دری رز زبحہ دا دا رز یولہ سما او دولہ سما او بازي مذاہب کی ور سره دی الله سمبتا دا ټولリエステル قربانی ټولリエステル زکه پيورز کی شوق نشي برابر ول خاص کر حرمینو او نو د پيورز کی شوق برابر ول شي نو عرب خ په دوي ما یا پدره پر ازراشي مزبحه خ په خو خسار وایو کی او شو کی قربانیو کی شریعت اسان پیا در کړي ذبح کین او الله رايات کا رمیل جمار کینو الله را یاد کا او د ه اول جمر دیوښت نو ډېر دعا وغوړ د قبل دو زیوه دوي م سرم دعا وغوړ او دریم سر یې ساره کا ماف ابا جو یک حاجی به کغیر د مصف تکبیرونا در دیر جری سبحان الله در دیر جری الحمدلله او سلور دیر جری س الله اکبر وایا آیاتل کرسیو آیا درې واړو سورته هر فرض موس پسې سنت دی را یادوي الله فرضش شمیر کړو شوکي فمن تعجل عجل يومين چا چې تلوار وک پدو ورجوکي فلا اسمع له نقد غنا نشتا وَمَن تَأَخَّرَ عُشُ جِدْرَ مِرَزِلَم رُسْتُشُو فَلَا اسْمَعْ لَيْهِ نُغُرانِشْتَ پَد لِمَنِ التَّقَا لا حُكْم دَغ چاد فَار دچي الله نَيريگي دګر تا حج مسلې ذکر کوي او تاسو د فقه کتابونو کې ویلي اگر جې طالبوس چې مسله وای نو چې استاد یې بس کيده هېره کړی او ته نفرعاون او ته نفر ساده وای ورا دا اختر پرز یو جمرہ وشتل واجب دی اددي وقت د شعبان شروع بیا په دیار لسمه باندې دریواړه جمرې بولي ما کوتل ګورې راو شه اول به په وګټو دا ولي خدوا بیا ودا بل په وګټو ل بیا ودا دو وغواړي چې درې مادي په وګټو وشتل وساره کې بنا پدي یو لسم بعد از زوال وقت شروع قبل از زوال کچه اویشتل نو دی یو مذهب کم دا موتبر نرید. معتبر موتبر نرید. پا دویم ارزم گوره دولسم ارزوید. دا اختر پیت بار نو دیکیم بعد از زوال دریوان جمری بولید. چې چه حاجیان دریوان جمری پا دولسم او رزم بعد از زوال ویشتید. نو کدی نور په مینا کې نو بس حج پورا شو مبارک دي شي رازي دي یو واجب پات دي چې کړه الله د کور نزي نو طواف د وداع بوکيب فمن تعجل في يومين صوبوي شوکيو څاچ تلوارو ک پدو ورجو کې تولسمه رضبه نه بعد زوال دروړه جمراتو وشت انور دیوي مینا کې پات کې غمنا فلا اسمع له نغونا نشط पद و من تاخر سوق جي ديار لسم رزي لمپاتشو دا اعتبار سلو رمال دي و دیار ديار لسم لمپاتي کا خبر دي پاتي جي نبي كريم علي السلام پاتي شو پتا خر زبور زمون كتابول بعدي لپري چ قبل زوالم جمرات وشتي شي او دا قول امام ابو حنیفر ای مولا تا منصوب ده خو محقیقی نحناف وی چه ناپا دا غرز بم بعد الزوالوی دا اللہ حبیبم پا دیار لسم بعد الزوالوی شدی سیوی شدی او کم قول چه ده جباز صحابو چه قبل الزوالم جیز دی ناغی که احلی المسا ندی کلام کرده والله دمونږ تاسوهنج لبوي دیار لې لمم کې سار شوي نو بعد د زواال بس کوي جمراتی ته وي نفرېثته هغې ته نفرې او ول وئ او دی ته نفر ثانی وي چا چې تواو که په دوه ورو کې نوګونه نشته په د پومنته ه څوک چې درې شل د ا اخت د قالای سمع علی گناه نشط पद اد او گد وقت ته ادی په لورې د با د زوال فروشی د صباحه خطو پورې ده په چا سره ګډاغان دې زوی دي خپ ته ترتیب دی ورشي رشد ځان ته نه جوړي احپ ته صلی دیولی یوې بازه صحابه به دومره یې ساره دل داولی جمرې او درځې مې نه پس دعا لکه څومره وخت کې سوره بقره لوستې شي سوره طحج کې يو څو زيون او چې افقها او تقریبا فيلش پاړه ذکر کړي د دعا د قبلې دوه خصوصي مقامات دي يود جمره اوله نفس د جمره اوله جمره ثانیه د ویشتونه پر داسې دعا قبلې دوه زيون لري لما نتقى دا حکم دا غاړه دی چې الله نه یېږي وتقولوا په ټولو کارونو کې د الله نویریږئ واالمو پوهشي ان کوم ب ش تاسو تحشرون تشرون د الله ته براجمه کیشي لکه په حرم کې راجم د مختلفو علاکو د مختلفو رنگونو د مختلفو زبانونو او په مینا دلیفا فا کې راجمي نوغلو او ورض د جمع کې دوم را یاعادتي بو حشی انکم الیه تحشرون چتا صبح دی الله ترا جبکشی و من الناس من يعجبك قوله فی الحیات الدنیا زنی دخل کناغدی چتا جب کی وا چتا لروینا داو فی الحیات الدنیا پباره دو امور د دنیا کې او, و کی و او کی دا سبب د معاش کې ویشهد الله علی ما فی قلبی گواکوی الله هغه سبا نشې د پدیژړ کې وی هو لذل خسام او دې جا جګړ مار د باطل کې آیات منافقان مبارک دې دې وې دنیا عمر په روخيار نه اذا معاش فاسبابو کې له روخيار دے از دین مبارک یې اس په ورته نشته په حيات دنیا معنا سو امور دنیا و اسباب المعاش اے د دنیا بارک یې خیار دے خلق ور سره مشورې کوي خو د دین مبارک څخه خبر نه دا ورکه چې د دنیا بارک خو خیار نه خود دین نم خبردار دے نو دا سده نقصان خبر نه دا خدای نقصان دا, دا. چې تو ګور په دنیا پويګي او د اخرت نه اډو خبر نه خپل مزنه درځي خپل کليمه نه درځي خپل جنازه نه درځي ددا د باز خلکو منافقان ومذمت ذکر کړي زنی له خلکو ناغسوک دي یو عجيب ک قوله فتا <تجب> جو کی با شیتال ر ودا خبر داوی فل حیات الدنیا فبارد مراد ژوند دنیا کی او د اسباب او د معیشت کی و یشهد الله علی ما فی قلبه गवाک الا الله 파 چد پزړکی ير و یز مؤمنه ماز مات الله و د رسول سره محبت و هو علت او دے شخص جھگڑ کونکے وی په باطل کې او حدیث کراغلی دي مسلم شریف حدیث ته عمل مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وې نبی علیہ السلام فرمای اب غدر رجال الی الله تعالی العلذ الخشب پسړو کې چې الله بادي شي لو جھګڑ مار سړے بادي شي اے ډیر جگړه دل دې نو د الله سي کابلانه او قامي خوشي جگړ مار دې وای الله دې موږ تاسو جگړ مار نه جوړه هي جگړ مار دې خلک دې شر نه پيره نو کم جگړ مار سره دې پاغل تو باطلو کې جگړې کې نو دې د الله ډیر بدشي وګورې سره دې نو کخه جگړ مار وادې خدای څنګه یالې سرخوافتی اور کې ولاړ خپل پردي گاونډي هر سړی په دې سوچ کې چې دا قربتي کله خرشوم کله تی و تخسب دې سړی جګړ مارو په خن ده خذب و فهای دیو جنورا حدیث کې راغلي ال هغه حافظ ابن قیم رحم الله او خپل اعلام الموقعی نا دا آغی پا آخر که دا اللہ دا حبیب فتوی نکل کری و دا حدیث مشکات کم ده تا زوائی وی دا فلانی مولا فتوی دا, دا فلانی دا دا پیغمبر فتوی دا دیو دو زنانه و بارکی دا نبی ریسلام نتا پوسو شک چیو زنانه دا اوغن وافلم کئی ذکر و اذکارم کئی فرائز و دیر وقت ذکر و اذکار که لگیا دا خود جبن گاوندیان تندی دا بچر تزید خدا اللہ حبیبی جہنم تبزید. اے ار وقت یا خدا پا مسالناس را تلاوتم کئی اچھا تا نفل تپا دی نشوئی خود دا جبین اخپل پردی تنگی جگڑ مارا ده زنی خانون دم تی تنگی کئی نا خود حیان غریب غک نکئی گاوندی تی تنگ دی سخر خواخی تی تنگ دی دا اللہ حبیبی دا بچر تا دی جہنم د او بل زنانه بارکه تفوسو شو چې د الله حبیب غفلانې زنانه فرایض او سنت ادا کړي خود نفلو او د مستحب وټېم ور سره نشتا خود چې به د سوکتندري د خپلوند پردي سید العالمین ودا په جنت تږي وګور د زنانو او د زنیو څخه بعد با زنانو علم موکي مور افلار دی پور کې ولاړ دي سر خو اخې دی پور کې ولاړ دي خپل پردي دی پور کې ولاړ دي خدایان سره دینم بد نه پایې ده دان سره څوک دین بد نه پایې کو څو خبره د دل کوي هم په خو اخلاق کووي بازړې شي او داوته سره کار دي دی الله سره شول دی اسو کې سپورې بازې زنانم عالم شي که خلق د نارواو نه باندې کوي نو خیري او زعل دي ا دي نو توخ نور مخلق بگړاوي د جګړمار سره اوخذ د الله او د رسول سي بديش وا هو ال عبد او د سخ جګړمار وي په باطل کې و اذا تولا کله چې واو دي د مجلسه سنا یو مانادا یاد دا تاسو مجلس کې خوید شريعت ته محبت خبره وکي اذا تاول لا ادبارا واعرضا تاسو مجلس کې سو وي وي شید الله علما في قلبي کله چې واوړې دوستا سو د مجلس نا صاف الارض کوشش کوي پزما کوي ليفسد فيها چی فساد خور کی پدی کی شرک و کفر گناہنو کې ویوہلک الحرس و النسل او حلاکی فصل نسل فصل نسل نسل کوي او دو ویدات واللہ یو مانا مفسرین و دا سکنی ویدات واللہ اے اذا غلبا و سوار و خلاچه دی غالب شیود نه سم بشر جوړ شو سوار مشر یا جوړ شو نو بیا پزماکه کی کوشش کئ چې فساد پیدا وکي په دې کې تاسو ګورئ موجوده تور کمبا چې خلق داسې تعجب خبري کوي یا سم شرګې دی نو وایي کامن غوړای نو بس ما نه بغیر نشی راس له بابا بشل کاوي اګوایږي د علاقې تقدیر دی بدل شي نو دا زبدلولې شمبل شوکی ته خلیصوب خبرې مخکینه شوروکی او چې کانه دی کورسې له ورسېدو نو سفاسات کارو نه کیدین دشمن شو نہ سلاو فصل تباکای نو دا غلط والی مشر او بشر بارا کې او اوسنګا فصل او نسل تباکای وې جنا کارا مشرد وجنا الله عصابون راولي د فصل لم تبا شو ن لم تبا شو انا کاره هو کمران د غ دنا کاره في سلو د ووجنا اله لین باران بندکو نو فصل لو نسل ټول تبا و دا توولله کله چې مشر جوړ چې پهځمکه کې سااف اروې کو کوې پهځمکه کېی دید دپاره چې فسات پلاو کې په کې وه کل الحهون او حالاق ک فصل او نسل والله وله خبل فساد الله مینه نصې د فصات سره دقيلهله کله چ دی شيدي غطوالی او مشرته اتقل الله دا اللہ نو یر اگالاتا سوا دیکڑی وی او دا کیسو اخذت حل عزتو نرونی چی دل رخ پل عزت او د عزت تی حاتو کی بل اسم پگناب یر او عزت میں خرابی گی کل چی دی فاجر او فاسق والی تنسیتو شی ایبنی کسیر وی اذا او اذا حد الفاجر بی مقاله و فعاله کلک دینا فرمانت دی نسیتو قدد دی قول و فعل بارکی چی اتق الله ناللہ نویرگا او دی غلط و خبرو نمنشا او حق تروجوکا نو امتناع وعبا واخذته الحمیت والغدوب بالاسم دی انکار او رونی سی دل را غخب الغیرت و گنابانی دیوئی اس میں سکی گی گردہ کار میں خرابی گی دقشان ایادو گوری رستم راغلے سورہ حجو گوری دقشان ایاد سورہ حج کم راغلے واللسم پارکی سورہ حجو گوری ایا تو غریدا غي دوا یایم نمبر دوا یایم نمبر آیات مفسرین و ابن کثیر و ایدا آیات او دا دواړه مشابه دي و اذا تسلا علیہم کله چولس شی پدوی آیاتو نزمونگا بییدات مخکارحکارا ا دې مشر دې او د د پهلاسو کې اوڅ د دا, دا اتورته یا کاره چې هغې کې د د بدي ن نه موماه اتلی او نهې دلمون کار ده او عمر بال معروف د کارې ففی جوه الذي نه ک فرولمون کاره پیژې به په موښنو دا کسانو کې چې کافر دي نهین کار ستا دا و دعوت پښ لږيبلکېد پې غص کېږي او خفه کېږي. یکادونا نیز بیوی دی یستونا چه حملو کی باللذینا پاغ کسانو یتلونا علیہم آیاتنا چیلو لی پدوید نسیحت پار زمونگ آیاتنا انقرید چھے رونی سی قتل کی ویٹا کئی دا آیات ابن کسیر رحمہ اللہ وی مشابه دا آیات دا حج سرام وإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَكَلَّ شُوېلې شِدت د الله نو يريګا اخزت هول عزت نوروني شې دل راي عزت خپل بل اسم په ګونا فحسبه جهنم نو کافيله د زبر جهنم ولبي سل بهات اخا مخابت فرج د جهنم اغوالي او بشر چې دلاسو کوئی دا الله نه وي او دې پکه هر او غضب او جذبه کې رازي داغه مذمت بیان کو تاریخ لیکلو یو مره دې الله نو چې کله خلیفہ شو او وای رب بنيه او عزيز چي کول خلکو لې وې ز ساسو قادم جوړ شوې وګور ک کګي گم را کګي گم ما بني غوي رايت تسوي کزه کګي گم نو ما بني یو ويوزم دار غليو ا دې په مېمبر دې اوله توره راويسته راشه ولې په ډاکوله ویک په خوښي پدي پدینه هو ناوي حمدو ندي غزات لرا شه دو عمر پر اياس کې داسې سوچنه ککږيږي لريوله علاشتا اې دې په لوګوري شکروبه اسي چې دومره سو په کور کې اشتکا تکاږي نه نه رہی هه اګنو کور کې شتب مشرشتان بارشتا نو بس دنیا اخرت پدې ټول توا شکر وبا صحیح چې شوک دې سمبالولو ورښتا آتا له ویځه ده سپکا او دا شه اوکا کدا چې خلک ختم شول تاسو ګورې ل پختانه یو ډېر درنه خبره کوي وې فلانې خړه روان دي وې بس می مشرح خدا دی وی وې دې ذکر بشر ديشته یا دار چا خو هي چې سکای نو اخای شکر وبا صحیح چې خوبسیوي د معاویه رضی الله عنه په فضیلت کې علماو یو حدیث ذکر کړي وي معاویه رضی الله عنه یو حدیث شنوست چې یو خلیفہ او حاکم بداسه راضی الله حبیب وي چې سکایل څوک منه کوله والبنې او دا به جهنمی وي یکر مسلمانانو مسجد چې سی خو هدا کوي کومنه کوله واللیشته نو وې دا ځان معلوم بوله چې څنګه ځرته نه لو یو جمعه کې وه چې زوسه کومه با کوم بیت المال زما مال لې وشتول خلک ورسونه وي له دې جمعه ده تر بولې کومې په مامي رازیر لانه جوړه چې ګورمای او خبره وکا اڇاډونه وي چې بولې دا سکه دا خو جوړ پغه جهنميانو کې زميږ په بلې جمعه چې خبرو کا یو کس ور طرفه سي دو وېتابله جمعه مې له وا بیت المال کې اختیار نشتا صاحو پک دیو عام رعیتم رحق ده نو په نړیړه جړه ته ممبر را کوشو ته مزنه مخ کې اسړې کمਰੇ ته دنکو او الله دې شکر ادا کو چی شکر دی الله که چې رزق غدا وړ خبره کوم سوف من شکر واسې دې دومره څو چې ثاله وې د غور کار مکو او دنیا کې به الله عذاب راشي اخرت کې به الله عذاب راشي چې رزا چې زوکنی ور سوره ملک ایات راسی کفار پدی ثمو چدا پیغمبر بکلو فاتکی نو آیات له وی کل ارا ایتوم ان اهل تنی الله و من معیا فمن يجیر الكافر من عذاب الی تعیتی او مقصد لم او ذکر کړه الله حبیب ورته زما زما لم مرګره پمرګ پته ما نه مونږ تاسو دوه اور نه بچکو نو کموک وفات ستا سو بدورنا سوک رکا گی فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ موک وستا سو خیر خواهی نو چه زمان تیغمبر وی زمان دو وفات پتا میں او دو صحابہ د فات پتا میں نو تا بدورنا سوکرانی سیو بچکی وزید دیو جند اخپل و خیر خواهان و سرمینہ و محبت صده پکار ده خدا قائده نو علاکه اللہ تحبون الناس وحید نو شکر است الفخاری چې څوک درلو وي چې داسې مکاوا نو محمد رسول الله به ته داسې و فرمایل د هارون رشید رحم الله واقعه دلته علماو ذکر کړي وي یو يهودي براث لوخا چا پرې خو نه کله غره بادشاہ نیک وي پوسو کولو زبرې نا یا خل کل غ خل کو لپسی ورکی او دا غیر چاپره هووااریت چې ن د د زوک چاله رسئ هغه ټولی جیب کې واچړی بعضې مشر حکمران بد دي هغه سوور کلو غریبله رسې نه کوونډېله رسې نه ییمله رسې نه نو یهودیسهکارو او چا نه پرېغو نو و له مخیله درې هاډ ش ته او دا کافریر ی ودی ورته تقلله امیرل مومید. د الله نه او غېږهامیررن مو نو هرار رید رحم اللهوي د سوورلی نه کووشو په زمکه په ساده پرې ووت چې سره فور ته کو ددي یی چې سهاجې زننظرې له پره کوي د چې یودی لاو چاورته امرن نزلت نځل تهانداب بې قول قو یودی د خبر نه خبرې د وجه نه د سوورلی نه کو هغه ورتهوي نه ما د يات مخیده شو غوره داان په کوان پودل و د داخلله له تقل الله خزت وله عزته بسمې ف بهجه نه چې ورته وویللی شي د الله نه وېږ دا بعد صحی به ټوله رضدي ټولو مربې دا, دا لختې زور به د ټولو نو کهې خپلی زدګونه له په کو الله و غممه کوه جه نه ب ځای دی ودي ایيات د او ورزورو. دیو جن کله ول ماول کلی یا تعالی سو کار ذکر مکاو د الله نو یره کا د زم پور تان زوی وی علیک بنفسه کا مثلو ک یوسی دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وای تعالی سو کوي او رو دی الله نو یره غلظ کار بکاو اته ولوی د ذات غم کا وا ثا ان سړی را پاسی او مال نسیت کای وای بس دا گناہ ترټ ډې ردا غذرټوی الله نو ویریګا اته په دې په هنګ کې او په جذبه کې رالې څه پوښوي په خبره باندې نو که در لوي چې الله نو ویریګا نو دې وخت کې به بیا ځان بس سنبالي او په هنګ کې رالې په خپل غیرت او جذبه کې رالې نو ګورې اخیرات تب دې تباہ برباد کو او اذا قيل لا حتق کلچوی لشیدتا دا اللہ نا او یریگا دا تسکے تخو ظلم کے زیادے کے اخذت حلعزتو رونی سی دل رخب لیزت بالاسم پگنا فحسبو نو نکافی دے دا پار جہنم وَلَا بِعْسَلْ بِحَاد اوخا مخابت دے دا جہنم فرش خمر رضی اللہ عنہ وقل اپا بوخاری چې دې کرا لري او زنا نه درو نو پر ساتوالاړو الاغي چې ضرورتونو پوره کوو په چارو د پاره عمر رضی الله خو عمر رضی الله نو په ټوله دنیا حکمرانی کولا ولې ود اړیشن ود دې پلاهر او دې خاور اغیب په متو به جهاد کوو نو د غنیمت مو چې عمر بم خوړو سپوږې په ټاک دې او زنا نه د وډې له تاسوله بر را شي پهوره مجالت هغه سره چې خاون زهار هاار او نبی د اسلام ته راغلی وه د مفصل وړیکي و او مر ې اللهو یو ځل لاه کېدرلو ګوره تاته بذاوي بی بیا در ته داوي بیاوي در ته مروي غستر امیر ممین و اتق الله د الله نو ی ل. نو مر رضی اللہ نو سر کته تکڑے او د دی نسیتونے او د نو چی دا لارا او اجازتیو کو روان شو د چاور تاوی امیر المومنین دیو بودھائی دو جنہ دمرې ریسار شو دا پیجنی دی چې په فرش شکایت کوننو نو کے اللہ او ریدل او مر سوک دې خبرې خبری ملا او ریدل بیدا خودی قسم دے کتر ماخا او درول زد لینا دغره چې وې ده شي شي د الله نه وېرېږي اخزته العزته ويروني سدلر عزت بلش مي په ګنا فحسبه جهنم نو کافيده د جهنم ولا بسل بهات او بدته دا جهنم فرش ومن الناس ذن دخل کو نونا او سوق دي ذن ان بیا وایو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه وآله واصحابه اجمعین یک ورځ اٹھو د امت پرېژانو کې ده کنا ا باندې مانوږي پر کې ګیله وکړه مخ کې نموند درسنو کې شوق ناش تي امام ابن کثیر نقل کړي وې چې په امت تکلیف راشي د د پخوانه دلهما او عادت نوائی نوائی دا دی چې سهیاسی نوي نو مثبتونه الله س کوي د کو دا دد سر ده ټولو م جربه خو به من که نه به نو مخکې بهمون دا سکل چې د تفريق کې ممون ټولډ ووي چې د ټولو مد د پریشانو خ میدو د پاه سوه یاسی وای واافکي. ته که ټول مت تاسو مونږه متالبه په دې اعتبار کوي چې مونږ دا غي نه زیات گناهګار او مختور نه یو فزمو استاد سو مخې له سپرا ته الله کتاب خوږته وګور په تفریق کې درشه نا پښیم په نورو اوقاتو کې مګیماران هېروي مډول مت هېروي څو قربانان به ګنا پجیدو نو کړي څو د دشمنو طرف غنوه او مصايب وکړي څو په یو غمو مصیبت کړي او ټول پدېږ ته زار دي چې موږ لو مسلمانان څخه موږ خنور شنو شو کوله کنه کنه چې عام ali مدد شنو کوله جاني شنو کوله نو دعا په اخلاص سره کوي کنه ما کوي او نو دعا او غوړې الٰہی العالمینا زموږ د ټول خاتمه په ایوان کې یا الله خاتمه مو په ایوان کې الله د خراب خاتمین موږ ټول په خپل فضل ته او ساته یا الله ممتاز موږ والدته نو تا مشایخ او تا وصول فرو مړو ژوندو حاضرين او غایبين رو ته واړه او لي ګناهونه ماafe يا رب كريم استا بنديګار نارين زنانا چې ستاده د په خاطر سفر اختیار کړي او د مسافر دعا قبولې دې سارا راستي ستادي کتاب نه ناشتي الله دې دوی حاضرين او او د ټول امت ديني دنیاوي حاجتونه تر سره الازمږه او د دوی او د ټول امت کدلته حاضر دي او کغایب دي دی. سمره دي نی دنیوي پریشاله ای دي الله د ټوله پریشاله ختم کړي الہ لالامین د چا دښمنۍ طرف غنئ دي فمحبته او دوستۍ والے بدله کړي الہ لالامین د سمره مسلمانانو په منځ کې دښمنۍ طرف غنئ دي اختلافات دي جمګونه دي دی. فدې ټول امت ژوندون الله یوزې کړي او محبت پا کراولی الہیلال امینا دی چا اولاد نشتا الله تطولو تنی کامل صالح اولاد ورکی او دی چا اولاد وی اللہ دمو رب لار دستر گوی اخوالی جوڑکی یا رب کریم ازمو دا طولتو لباو تالبات چی د دل پا خاطر راغلی او دمر قربانی الہیلال امینا دی برداشکی دا دی پوست کیو چې سارا راس ته تناستو الله تاسو خپلی فیصلې په خپل رحم راولې او د دې سینې د قران د علومو د پاړه پرانې الله دې ټول نه په عمل مانواله باندې جوړ کی او الله زما د پاړه ادواله نو د پاړه د مدرسې د ټول خدامینو د پاړه او صدقې جاریې جوړ کړي الله د ټولومت په فار د دین د رسول ذریعے جوړکه د خپل کتاب او د خپل حبيب د سنتو با عمل عالمان ته رب کریم مشورکه یا رب کریم سوګ د طالبان او په لنګر کې منډه ثرډه وای الله سی مال او اولاد کې خیر او برکات واشه الله ته د ارق اسمافتو نو مصیبتو او شاته کمو خل کو منډه والي او تعال درغلي الله تعالی سره در, در احمق و کرم معاملہ دے رو منډه والي او مشکلاتو کي او د فقير اي غريب اي سره مخ دي خفا نه ره اله العالمین زي ته لبا خدمت کړي ث ول بیا مخ رواني کي او د خپل د خادمان د خدمت توفيق ولا ورک الله د مدرسو او ټول مدارس مساجد مراکز د دين سم رشعبي دي الله ټول تر خیامت پوره قائم دایمه او صادق دا دا او د دین پښووبه کې سوکم الله استعماليږي د افرات او تفریط نه اوثاتي د اعتدال او د استقامت او د اخلاص په لارې روان کی الله اعظم جولو کې سمجسته د قران شريف مخله لري الله د اعظم د په هر حجت جوړکه او په مونږه حجت مچوړي الله دا محنت دا مدرسه او د ټول کوششونه دته ټول خلاصہ ده چې تم مونږ ناراض شي الله دا د خپل رضا د لپاره سبب جوړ کی او دا زمونږ د وبال اسباب رب کریم ما جوړه الله مونږ د خپل کتاب او د طلبه او طالبات او خادمانو جوړ کی بازی بیماران او دعا بار کی ویلي ټول د دعا او واړای الله زمونږ د کورونو کې زمونږ د طلبه او طالباتو او کې د ټول مسلمانانو په کورونو کې هسپتالونو کې سمره بیماران دي الله تو عل شفاء كامله عاجله ور نصیب کي الله دا هر چاه د فارغ رزق حلال دروازه کلاو کي اپسمر حرامو و نارواو کي امه مسلمه مونگا و ټول مبتلا يو رب کریم ادین د اخلاصي صلا را جوړه کي الله دا حرام و مونګ ټول د اخلاصي لا جوړه کي او رب کریم ته هر چاته د رزق حلال دروازه پلوو کي الله مونږ ته رمضان پوره او راځي او د دې ته او ټول امت توفیق ورکړي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وکره عذابنا